nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Ma itt már két vendégünk itt ül, Gella János, aki az országépítő folyóiratnak a főszerkesztője, szerkesztője, Miklós Jendre, tulajdonképpen mindannyiuk már régóta itt van Miklós Jendre, pedig már sok szerepben volt uh, itt, hisz ő egy nagyon sokoldalú uh, szakember, és most a beszélgetésének az első felében a, az országépítő folyóirat, uh, gondolatkörében fogunk maradni ennek egy fontos és jeles szerzője Miklós Jendre a beszélgetés második részében pedig egy kicsit a foglalkozni fogunk a, a mostani vagy a kibontakozó világválság bizonyos fajta olyan háttér gondolataival okaival, amiről viszonylag kevés szó esik első Gerle Jánost szeretném megkéne, hogy ez egy pár szóba elmondanád ezt az országépítőt. Ha már maga a címe nagyon szép, és hogyha valaki olyan szerencsés, hogy a kezében is tarthat ezt a lapot, akkor az tudhatja, hogy ez egy rendkívül, hogy mondjam, ilyen finom van, és jó ízléssel elkészített lap, aminek a a tartalma ö, a számomra ö, nagyon meglepő volt, mert főleg építészek, vagy az építészet gondolat ö, köre tűnt nekem először ki belőle, ezzel lehet, hogy azért, mert tőletek kaptam, és ezért így kötöm hozzá, de valójában nem erről szól, hanem valami ö, a dologról, amit úgy érzem a dolgok mögött van, ami a megértésünket segíti ez volt nekem az első benyomásom. Nagyon jó reggelt kívánok. Tehát sok kérdést tettél föl egyszerre. És hogy ez a lapjövőre fogja a 20. év folyamán megjelentetni, ezért azért emiatt sok minden válaszom is lehetséges. Tehát vissza kell menni 1989-ig, amikor még a rendszerváltás előtt megalakult a Kóskároly, Egyesülés, tehát Kóskáló nevét viselő szervezet, amelyet főleg építész tervezőrodák, de nem csak tervezéssel foglalkozó építészek hoztak létre egy olyan együttműködés céljából, amelyet szükségesnek láttak a jövőre nézve, hogy miután Hát az építészeti szakma is szétesőben volt, kis al irodák alakultak, ez már a 80-as évek közepén megkezdődött a nagy tervezi a felbomlása. Világosá vált, hogy, hogy ezeknek az irodáknak egy értelmes fennmaradás érdekében feltétlenül együtt kell működniük, főleg akkor, hogyha van valami olyan közös cél és közös felfogás, amely ennek az együttműködésnek az alapját képezi. Hát itt olyan irodákról volt szó, amelyek, ez megint hosszabb magyarázatot igényelne, a szerves építészetet művelik, vagy azt mondhatom, hogy egyfajta szerves gondolkodás és világszemlélet nevében igyekeznek élni és dolgozni. Ez a kettő ez azért nem választható egymástól és hogyha képviselnek egy szellemi álláspontot, akkor erre az együttműködésre, összetartásra annál nagyobb a szükség. És valóban létrejött egy olyan szervezeti forma, mely fenntart egy fiatal építészek továbbképzésére, tehát az utánpótlásról gondoskodó intézményt, ez a vándoriskola, fenntartja ezt a folyamatot az országépítőt, Konferenciákat szervez, és hát sok területen igyekszik együttműködni, ami ö, sajnos nem jött létre, pedig ez lett volna a legfontosabb, hogy a kivitelezésben és a tervezésben egy olyan ö, hát közös erővel fellépő ö, cég együttest hozzon létre, amely ö, finanszírozóvá tud lenni, tehát azt a folyamatos tőke hiányt, amely a tervező cégeknél fellép, ma már egészen tragikusá vált, tehát gyakorlatilag a tervezési tevékenység alapvető akadályává vált. Ma már tervezni csak alávállalásokkal lehet, ami azt jelenti, hogy hogy egy tervezéshez szükséges ráforítási idő és energia az nem térül meg a tervezésnek a bevételéből. Mér, egy épületet létre akar hozni, annak nem érdeke, hogy ez, ez tisztességesen nagyja megtervezve? Sajnos nem. De általában ellen érdekelt benne, vagy pedig hát a tervező, aki a minőséget biztosítja, az egyre jobban kiszorul, tehát elég, hogyha ha nevét adja, elég, hogyha egy vázlatot készít, és aztán majd a kivitelező a többit megcsinálja. Tehát az a, az építés szakma, ami még akár 20 évvel ezelőtt is, de hát mondjuk nem akarok jóval messzebbre menni, azt jelentette, hogy hogy van egy világos szellemi irányítás, egy világos elképzelés, ami egy minőséget létre akar hozni. Ebben azért a tervezésnek, abban az egész metódusában persze még belemeltünk jobban is. Most csak nagyon röviden foglalnám össze. Ez a Szellemi irányítás, ez megszűnt. Tehát olyan automatikus folyamatok léptek a helyére, amelyek a minőségi termelést hát többé-kevésbé ellehetetlenítették. Éppen erről szól most az országépítőben megindított sorozat amelyben hát azt hogy vezető, mértékadó, gondolkodó építészek nyilatkoznak az építészet mai helyzetéről, ami Hát most nagyon röviden csak azt mondhatom, hogy tragikus. Na visszatérve a, e, akkor a folyóirathoz, ez a név, hogy országépítő erre kérdezté a regény címe. Ő Szent István koráról, az államalapításról írt ilyen címen egy regényt, és minthogy a kötődéskos személyhez többszörös, tehát egyrészt a nevét viseli ez a, az együttműködés, Másrészt nem csak névről van szó, hanem egy, megint csak egy magatartás formáról, egy olyan kiállásról, amit mi példaszerűnek tartunk, hogy Kós Károly, ez a rendkívül tehetséges, nagyszerű népítész, akinek a pályája hát ragyogóan indult az első világháború előtt, néhány év alatt óriási megbízásokat kapott, és ő maga és a baráti köre Magyarországon képviselt egy nagyon komoly ellen, európai szellemi áramlatot, tehát azt a, az Arts and crafts mozgalomból induló a kézművességhez, a, a, a kézi munka értékéhez, az egymás közötti együttműködéshez kötődő tevékenységen alapuló tervezést, amely a hagyományait a saját nemzeti hagyományokban keresi meg. Tehát ennek a fajta áramlatnak volt ő egy képviselője, és ő, hát az első világháború után ő a telepedett le Erdében, és ott vált a különböző pillanatnyi kényszerekhez alkalmazkodó módon egy fajta szellemi vezetőjévé az ottani magyar közösségnek, íróként, grafikusként, folyóirat szervezőként, építészként egyaránt. Most az a magatartás, amit jelentett ott a kisebbségben való helytállása, mindig a megtalálni azt a feladatot, ami, ami éppen egy, egy közérdeket képes a legjobban szolgálni, és hogy ezt következetesen vinni végig, hát végül is 20-tól a haláláig 77-ben halt meg igen időskorában, tehát több mint 50 éven át, ez a fajta következetes kiállás, ez a, tehát hogy az erdőben egy olyan szálfának lenni, ami a többi fának a fennmaradását is segíti. Ezt tartottuk hát példaértékűnek, és azt gondoltuk, hogy függetlenül attól, hogy milyen szakmáról van szó, amit az ember gyakorol, ezek olyan álláspontok, amiket az ember érvényesíteni, vagy emberek érvényesítenie kell. Most a, az, hogy, hogy mit is jelent az, hogy szerves építészet ezen a fajta, hát azt mondhatom talán, hogy ilyen hazafias, hűséges állásponton túl, ezt nagyon nehéz az építészet területén megfogalmazni, én úgy gondolom, hogy ez korról-korra változik, hogy pontosan mit takar ennek a kifejezésnek a tartalma. Nem, nem egy van szó, mondjuk ahhoz hasonlóan, hogy a modernizmuson belül hányféle építészeti irányzat jelenik meg, hanem egy mindenkori érzékenységet, ami... Hát én úgy szeretem ezt fogalmazni, ami képes arra, hogy világosan lássa, hogy a környezet alkotáson belül mi az, ami gyógyító erővel képes hatni. Tehát ennek nyilván vannak, lehetnek formai következményei, de alapvetően egy szociális folyamatról van szó, hiszen, hiszen egy, a, a teljességet kell érzékelnie az alkotónak, az építész nagyon nagy mértékben, tehát minden szakmához viszonyítva a legerőteljesebb mértékben nyúl bele a környezetbe és alakítja azt át, vagyis a legerőteljesebben hat az emberi társadalomban az a tevékenység, amit egy építész végez, hogyha módja van azt végezni. És ezért nem elég a kortás divatokkal tisztában lennie, vagy a legkevésbé azzal kell foglalkoznia, hanem meg kell értenie egy helynek a szellemét, amiről azt gondolom, hogy van, bár ezt sem mindenki fogadja el. Ezt meg kell ismerni a hely történetével együtt, a hely geológiájával és, idő, és időjárásával és egyéb összefüggéseivel, tehát földrajzi felfogható összefüggéseivel együtt. Meg kell értenie, hogy az az építési folyamat, ami egy helyen bekövetkezik, az hogyan befolyásolja az ott élőknek, a beruházónak, a kivitelezőknek, a használóknak az életét, hogyan hat rájuk. És hát elmehetünk aztán nyilván egészen a kozmikus összefüggésekig, amelyek például az ókori építészetben egészen a középkorig rendkívül döntően befolyásolták egy épületnek az alakulással. Akkor valószínűleg ezért volt, amikor azt mondtam, hogy ez egy építészek által művelt folyirat, hogy egy, mintha ingatad volna a fejedet, hogy hát nem, nem, nem egészen. Mert amiről most beszélsz, az az, az habár szervesen kapcsolódik a magához, az épülethöz is, mint egy megjelenési formájához egy gondolatnak, de sokkal mélyebb, vagy, vagy szerteágazóbb, és a folyóirat ennek ugyanilyen, hogy mondjam, mélységig enged teret. Azért ingattam a fejemet, mert hogy ez egy építészeti folyóirat, tehát ezt építészek hozták létre, igen, de ez nem a nyilászárókról, és a nem tudom mikről szól, mert a legtöbb ember azt gondolná, hogy egy építeszét ez ez valami jó, inkább ilyen ö, témákról fog beszélni. A következőt szeretném a következőt hozzátenni. Aquinoi Szent Tamásnak van egy rendkívül mélyértelmű mondata. Így hangzik, hogy a szép, a közvetítő, a jó és az igaz között. Tehát hogy mi a jelentőség az építészetnek, vagy mi a jelentőség annak a mondjuk formakultúrának, amit adott esetben az organikus építészet jelent. Ennek az igazi jelentőségét itt mérhetjük rá, hogy kérem, ez a, a szerepe. Országépítő kétségű, hogy igyekszik szakmailag is megfelelni ennek a közvetítő feladatnak, hogyha tehát nem egyszerűen épületeket közöl, vagy épületek leírását, vagy elsoszlását, hanem más csatlakozó cikkeket is, akkor ennek a felismert feladatnak a szellemében ne teszi mindezt utalhatnék aki. Hát éppen útba volt a világhír felé, amikor ránk szakadt a Tirononi katasztrófa, kapta fogta magát, visszaköltözött szűke pátriájába, Erdélybe, és ott foglalkozott azzal a fajta társadalomépítő munkával, amit a János mondott az előbb. De hát mindenesetre, természetesen Kóskároly, euró pedig legnyugdíjabb építése volt tulajdonképpen, minek után a kolozsvára visszaköltözött akkor is. Tehát más kérdés, hogy olyan politikai viszonyok voltak, hogy építeni már a továbbiakban egy idegenévált országon alig tudott, mert nem volt megbízás. De ennek, hogy a Kócs nem volt megbízást e, a Trianon után a Romániában alikapot megbízást, ennek természetesen alapvető politikai okai voltak, hát mondjuk egyszerűen a nacionalizmus. Az, hogy a, e, a a Rendszerváltás után időszakban ennyire háttérbe szorult például az a építészeti igényesség, amit organikus építészek nevezünk, annak szintén megvan a maga egyáltalán nem ö, ö, esztétikai, hanem politikai gazdasági oka, jelenleg a, vagy név szerint a tőkebehatolás. Kérem, most ha elfogadjuk ezt a definíciót, hogy a szép a közvetítő, a jó és az igaz között, hát akinek nincsen szüksége jóra, akinek nincsen szüksége igazra, Attól miért várjuk azt, hogy a szépet fogja választani. Most természetesen ennek a világrendnek, ami globalizáciának mondunk, semmi szüksége nincsen sem a igazra, sem a jóra, hiszen az egész úgy, hogy van hazugságon épül. Kérem. Tessék bekapcsolni, a rádiót meghallgatom mit mondom ma a világ. Na, csak úgy mellékesen össze szeretném kapcsolni a témákat. Szóval lényeg Igen, az, lényeg az, hogy ebben a helyzetben, ebben a helyzetben sajnos úgy szóval szükségszerű az, ami történt, a, mondjuk az országépítővel, hogy ne érdekel a tájtól. Úgyhogy ez a munka, amit 20 év óta végeznek a jánosiget, kimondottan szírifolyó munkának számít, de épp úgy, mint hogy Kos a íratlan munkája is, félremig szírifúzi munka volt. Erdőben, tehát mégis azért vagyok emberek, hogy elvégezzük a feladatunkat, nem tudok erről mást mondani. Annyit szeretnék hozzátenni azért, hogy bár teljesen egyetértek, Bandi, amit mondtál, hogy ez a sziszifuszi munka, ez azért egy kaotikus helyzetben folyik. És ez a káotikus helyzet, ez alkalmas arra, hogy, hogy, hogy hullámhegyek és hullámvölgyek váltsák egymást, vagyis számomra egy nagyon-nagy öröm, hogy ezt a 20. évében lépő folyaratot, ezt a magyar organikus építészetet, annak egészét, előzményeit, nemzetközi kapcsolatait bemutató nagy kiállítással sikerül majd megünnepelni a Liparművészeti Múzeumban. Tehát lesz egy olyan nagyon nagy szabású esemény jövőre, amely ennek az folyamatnak, a gondolkodásmódnak a konkrét eredményeit be tudja mutatni, amit annál is fontosabbnak tartok, mert rendkívül sok előítélet veszi körül. Tehát általában van egy nagyon nagy ellenérzés ezek iránt a gondolatok iránt, részben formaikoknál fogva, hogy, hogy most az, hogy valamiben megjelenik egy görbe vonal, vagy valami furcsaság, az így, tehát ez a fajta furcsaság, ez nagyon ellenszenves, mert megvan az a másik fajta furcsaság, amit hát, hogy mondjam, hivatalból, és általában ezt tanítják a műegyetelen, és amit követni illik, vagy amit követni üzletileg befe, jobb befektetés. Tehát szeretnénk, hogyha a nagy közönség is, és a szakma is egy kicsit mélyebben be, bele tudna tekinteni abban, amiről eddig beszéltem, és erre van egy ilyen nagyszerű lehetőség. Most ez a sziszi munka, ez... Ez azért folyik. Tehát lehetséges, hogy időnként el kell gondolkozni azon, hogy, hogy az életünket jól töltjük el ezzel a tevékenységgel, és hogy ennek vajon mi lesz az eredménye azok között, a problémák között, amikről egy óra múlva fogtok beszélgetni. De, de, hát, de hát ennek azért vannak mindennapi eredményei, és most hadd mondjam azt, hogy ez a Kóskároly Egyesügyes jelentette meg három évvel ezelőtt Kóskárolynak az egyik kéziratban maradt könyvét, egy más kiadásban, egy 1915-ben írt kis könyvecskét, és most karácsonyra fog megjelenni Kóskárolynak egy másik, hát ez az utolsó, ami még eddig soha nem látott napvilágot, egy másik ilyen kódexírással, iniciálékkal, kis akvarelekkel díszített könyvét, amelyben ő a lovakról, való teljes tudását, nagyon komoly anyagot gyűjtött össze lovak származásáról, fajtairól, rútenyésztés módjairól, különböző erdélyi ménesekről, és hát nagyon sok olyan kultúrtörténeti dologról szól ez a könyv, ami azt gondolom, hogy nagyon sokak érdeklődésére számot tarthat, és hát valóban egy gyönyörű könyv, amilyenhez hasonlóta a középkori szerzetesek készítettek, és hát ezt most, hogy mondjam, 37-ben írta ezt a könyvet, Kós 70 évvel ezelőtt, és most én nekem ez egy nagyon nagy öröm, hogy, hogy ezt kézbe fogja tudni venni az, akit ez a téma érdekel, mert ezt eddig nem tette meg. A laphoz visszatérve, arra volnék kíváncsi, hogy eh, fajta hatást mi az, amit hatást gyakorolt az országépítő, és mi az, amit talán még szeretnétek ezzel elérni, úgy érzed, hogy nem ő, ő, törte át azokat a, a falakat, vagy füleket, a, ami, ahova el kellett volna jussam Mert azért tegyük hozzá, hogy mint a többi kulturális lap, én bizony az országépítővel azért nem az újságos standoknak nem a, a fő ablakaiban, vagy kirakataiban találkozunk. Nem is tudom, hogy egyáltalán hol lehet hozzájutni. Hát az előfizetésen túlmenően <coughs> néhány újságosnál lehet mindig kapni néhány könyvesboltban, ez a folyóratban fel van sorolva, hogy hol, és hogyan lehet előfizetni rá. A szépítészeden túl, tehát a most, ha így... De tökében, voltunk, hogy igazából amikor ez elindult, akkor az építészekre akartatok hatni, vagy pedig a közönségre, hogy álljon másképpen az építészethöz, vagy az épített környezethöz. És ezáltal gyakorolja hatást a tervezőire is, akinek azért el kell végezni ezt a fontos munkát. Azt hiszem, hogy ennél általánosabb volt az elképzelés, az igény, tehát nem, nem gondoltuk, hogy építészeket éppen így fogunk tudni meggyőzni, de azt gondoltuk, hogy azokat, akik mondjuk a szerves gondolkodást fontosnak tartják, érzékenyek rá, azokat el kell látni olyan információkkal, amelyek segítik és táplálják, gazdagítják az ő világképüket. Másrészt, hát tájékoztatni kell arról a közönséget, hogy mi történik. Most ezért az építészeten túl mi hát, általában a környezettel kapcsolatos kérdéseket, gazdasági kérdéseket, kultúrtörténeti kérdéseket rendszeresen vetünk fel, és a jelentőségét abban látom a folyoratnak, hogy nagyon sok olyan témával foglalkozottam még azóta is napirenden vannak, és egy folytonos hivatkozási alapot jelentenek, hogy hát ez a téma ez megjelent valamikor 1990-valahányban, tehát így Papgábornak Gábornak a Pilis kultúrtörténetére, a magyar történelmen betöltött szerepére vonatkozó összeállítása egy ilyen rendkívül fontos anyag. Az egykori magyari, magyarországi és hát teljesen elpusztult, elpusztított ártéri gazdálkodásra vonatkozó információkról egy nagyon bőséges anyag jelent meg, ami azóta is napirenden van. Tehát most a vásárhelyi terv foglalkozik az utóbbi években ezzel a kérdéssel, ez most egy más kérdés, hogy milyen hatékonysággal. De maga az, hogy Magyarország területét valamikor egy harmad részben folyamatosan vízborította, és hogy ezzel az emberek hogyan tudtak gazdálkodni, hogyan építették ki azt a rendszert maguknak, ami haditechnikai szempontból éppen úgy megfelelt, mint mezőgazdasági szempontból és hogy ezzel milyen jól éltek együtt. Ez nem egy asszályos ország ez, egy, ez mondjuk a mai helyzetben egy igen, rendkívül igen. fontos téma. Magyarország nagyjából ilyen asszályos ország volt, körülbelül tízezer év volt az utolsó égorszak óta, csak a helyzet az, hogy, hogy ezt az országot, ezt hegykaré veszik külön, még nem aztán, is hegyekbe esnek az esők, ezek a vizek lefolynak, az alföldre, alföld olyan, mint egy, mint egy lapos tányér, és hogyha nem történik mások, az a vizek szépen itt megállnak. Tehát ezek a vizek, amik valamikor János említésének megfelelően elborították az alföldet, ezek nem itt estek le, ezek a Kárpátokban estek le, szépen lefolytak ide, aztán itt úgy elhelyezkedtek a természet törvényei szerint. Tehát így volt a alföld vizes, és voltak éppen. Amikor De ezért a... ez mégiscsak egy gazdag televényt hozott létre, ami azért. Hát nem ez, nem ez nem Európa, Európa egyik leggazdagabb termő bonyolult, hogy, hogy, hogy ez hogy alakult ki, nem fogok belemenni, de minden esetre itt arról van szó, hogy maga az áltéri gazdálkodás azzal a termék struktúrával, amit elő tudott állítani, az emléletileg fölvette, fölvette a versenyt azzal a nagytáblás gabonatermelésen, amit aztán az Alföldön meghonosítottak a lecsapolások után, de azért meg kell mondjam a 19. századi vízmérnököknek a javár, hogy tudták, hogy két feladat van, tehát tudták azt, hogy vannak szempontok, ami szerint a vizet mégiscsak érdemes elvezetni, másik szerint az a másik szempont pedig az, hogy vissza is kell tartani, ennek csak az első fele valósult meg minden mai napig, és a vázsárhelyi terve az, amelyik 150 év után most megpróbálna foglalkozni azzal, hogy a második fel is megvalósuljon. De azért annyit ha mondjak, hogy valami képerről legyen, tehát ahogy mondjuk ezt köztudott, hogy hogy Egyiptomnak a nírus partján van egy termékeny területe, mert minden évben egyszer a nírus elönti azt a területet, és akkor miután az iszapot lerakta, akkor ott egy gazdag termőföld van, egy nagyon keskeny sávban. Na most a Alföldön ugyanilyen módon, azok a területek, ameket elöntött a víz, azok hát, termékenyé váltak, de az emberek ezeket terelték, ezeket a vizeket, tehát kiépítették azt a elképesztő méretű vízrendszert, ami hát egy, egy harmadországnyi területen működött, hogy az árvizekből elterült vizeket, azt a helyi adottságnak megfelelően terelték egyik területről a másikra, egyrészt, hogy minden területet, termékenyét tegyenek, másrészt pedig például egy rendkívül intenzív halgazdagság folyt, tehát olyan medencéket hoztak létre, ahol egy nagyon halban gazdag ilyen tú állomány jött létre, és hát ezek között tudták az állataikat terelni, ezek között voltak azok a helyek, ahol gyümölcsfákat telepítettek, De hát ez egy nagyon intenzív használata volt a, hogy mondjuk, annak, amit ma egy természeti csapásnak tekintünk. Vagy hogy folytassam még a sort, hogy mikkel foglalkozott, amikre egy örömmel emlékszem vissza a lap. Tehát először adtunk hírt mondjuk olyan építészekről is, akikről a szakma is nagyon keveset tudott, akik valamilyen nagyon jelentős dolgot hoztak réte esetleg távoli, kevéssé ismert országokban. De ilyen módon tudomásom szerint először foglalkoztunk komolyabban a az úgynevezett biológia vagy építészetbiológia, vagy geomantiai témakörnek az építészeti vonatkozásaival, hogy azok az egyébként a középkori, rendkívül ismert és használt érzékenységek, hogy az ember képes a föld felszínen működő energiaáramlásokat érzékelni, és, hogy a, és az építésben ezeket a maga javára felhasználni, ami végül is alapja például a középkorig a templomépítészetnek. Ennek van egy, egy, egy óriási elfelejtett tudáskincse, amelyet felszínre kell hozni, mert a mai problémáinkra, akár a globális problémákra ez az egyik lehetséges válasza az építészetnek, hogy a Föld erőit azt a maga javára használja, és nem pedig elhanyagolja és tönkre teszi, ami a jelenlegi katasztrofális helyzetnek az egyik oka. Most az, hogy, hogy ilyenekről építészek egyáltalán beszéljenek, ez hát nagyon távol áll a mai közgondolkodástól mert hát ez vagy, vagy egyfajta babonasság, amit egyáltalán nem fogadnak el, holott nagyon komoly tudományos vizsgálatok igazolják azt, hogy, hogy a templomok, például a templomok kialakulása, a templomok helyének meghatározása, a templomok méretei orientálása, azok egyértelműen ilyen módon alakultak, és az, hogy a vallás milyen mértékben befolyásolta a társadalmak életét, ebben például nagyon nagy szerepe van ezeknek a folyamatoknak A nagyvárosi dilemmákat Gelle Jánossal, az országépítő főszerkesztőjével és Miklós Jánrével beszélgetünk. Az országépítő most az első beszélgetésünkben a fő téma. Én nagyon is jónak tartom, hogy, hogy ennyire konkrétan beszélünk egy lapról, mert ezek a kulturális lapok nagyon komoly szellemi ö, potenciált képviselnek, és ugyanhoz képest rendkívül kevéssé vannak jelen, ami a mennyiséget illeti. Persze, ha arra mondok, hogy a, a nyugat fénykorában 300 példányban jelent meg, akkor azért nem ez a fénykorában, kezdetben, a kezdetben az ben, ez megnőtt ez a szám. 800 a ja, 800-ra, óriási. Tehát azért maradjunk abban, hogy, hogy, hogy szóval nem akkora, mint amekkora befolyás gyakorolt, és én úgy Gondolom, hogy ez, ez így van sok folyirattal, és én azt sejtem, hogy az országépítő is ezek közé tartozik, ami a tartalmasságát illeti. És a szerves, ö, ö, szerves, nem is tudom, hogy mondjam ezt, mert nem csak építészetnek tűnik a számomra, hanem ez a szerves gondolkodás, ez valami mélyebb, legalábbis bennem ez így jött. Erről jó volna, hogyha egy picit még többet beszélünk, hogy mi az, hogy szerves. Mert azt úgy érzem, és ha az ember elképzel, oké, elképzelek egy kóskára épületet, vagy elképzelek egy makovecet, vagy valamit, ez biztosan szerves. De hát ezek lehetnek formai, hogy mondjam, ilyen stíluségek, amiket lehet utánozni, és akkor is szerves marad? Hát, mielőtt, mielőtt a, a szerves építészetől beszélnénk, kicsit körbe kéne állni a szervesnek a fogalmát. Ami hirtelen eszembe jutott az a kiváló kívülművész barátomnak, Elek Istvánnak ez a mondata, hogy az élet titka az, hogy nincsen neki titkára. Na, ez igen szép meghatározása a szervesnek. Miről van szó? Arról, hogy a Dolgok nem önmagukban vannak, hanem alapvetően a dolgok összefüggenek egymással. Szervesek nevezzük azt, amelyik belülről a saját törvényei szerint építik ezt az összefüggést. Szervesek vagyunk mi valamennyien, egy pici sejtből nőttünk ki ilyen nagy okos emberekké, mint amilyenek vagyunk, és ez annak köszönhető, hogy az ügyben tulajdonképpen senki nem avatkozott be kívülről, hogyha netán jön egy sebész és végez rajtam egy műtétet, az itt meg kell mondjam, még az sem kívülről avatkozik be, hanem mindössze segíti az én szervezetemet, hogy meggyógyuljon. Gyógyítani nem lehet valaki tudni, ha emberek nem tudnák, meg tudom mondani, gyógyítás nincsen. A gyógyulás elősegítés az egyetlen lehetséges mód, és a jó orvos ezt is teszi, elősegíti, hogy én gyógyuljam. Hát itt egyébként egy, már is a kelet és a nyugati gyógymód közötti nyugati ütköztünk bele, a keleti gyógymód egészen más módszerrel, a szerves módszerrel próbálja de nyugati gyógymód tehet más, mint hogy segít nekem, ha üszkösödik a kisúlyam, akkor a orvos fájdalom, vagy szomorúan levágja, de tudja, hogy ha tovább hagyja, akkor meg fogja mérkezni. De ezek utána így előállt sebb hely meg fog gyógyulni, nem az orvos jó voltában, az én szervezetem jó voltában. Na kérem, hát ez röviden, ami a szerves. Mi a szervesnek az ellentéte? A szervetlen. A dolgok akkor is összefüggenek egymással, hogyha hiányzik ez a belső összetartás, akkor ebben az esetben ezt meg kell szervezni. Hát ez szimbolizálja a titkárszón. Csinálunk, Csinálunk egy szervezetet, ahol szépen mindenki be van tagolva, és, és akkor ezt a szervezetet majd mi irányítjuk, középről, felülről, gombnyomásról irányítjuk, és akkor mindenkinek az a dolga, hogy végrehajtsa azt, amit a szervezet rá parancsol. Körülbelül így működik az, amit szervetlennek mondunk, amit, amit szervezetnek mondunk, nem szervesnek, és, és hát körülbelül ilyen módon épül föl a, a mostani világrend is, és, és hogy ennek mi a következménye. Mit jelent egy olyan világ, ahol egy központból akarnak mindent irányítani, hogy ez, ez a központ a pártközpont vagy a világban az önképp már teljesen lényegtelen, a világnak ez a komplexitás és ezerartúság, amitől a világnak nevezük, ez azonnal elvész, mint egy valaki akarja egy, egy bizonyos szempont szerint irányítani. De nagyjából minden, ami mesterségesen szervezet, ki van téve ennek a kísértésnek legalábbis. Tehát minden szervezetnek korlátozott kell lennie, és rendelkeznie kell kontrollal. Tehát az, hogy én szervezetem hogy működik, az nagyjából kontroll nélkül működik, nem kell vele foglalkozom. De hogyha engem valaki megszervez, hogy engem besorolnak egy csapatba, vagy egy munkáira vagy valamiben, illetve fogom meg kell néznem nap, mint nap, hogy mi az ördög ez az egész. Nem biztos, hogy magától olyan jól működik, mint ahogyan működik az én szervezetem magától. Tehát ezt a kontrollt, ezt létre kell hozni, hogy ezt a kontrollt, hogy ez a szervezet, ami nem szerves, hanem emberek, áll, emberek csinálmánya, hogy, hogy ez a valami, ez jól működik-e. Ezt a kontroll túlnőképpen egyetlen egy valami képes ellenőrizni. Hát maga a társadalom. Tehát ahhoz, hogy egy szervezet valami működjön, hogy jól működjön, ahhoz az kell, hogy ennek a szervezet valaminek folyamatos érintkezése legyen azzal, amit szervesnek mondunk. Most ennek a, aminek a folyamatos érintkezésnek aztán megvannak a bizonyos alapvető feltételei. Amit például itt az előbb elhangzott a Nyugat. Hát a következőt tudom mondani: az, hogy 300 példán, 800 példán, tulajdonképpen teljesen jelentéktelen, hogy hány példán. A dolog lényege az, hogy volt Magyarországon és a nagyvilágban egy mértékadó kör, amíg nem csak, hogy halatlanul felkészült volt szellemileg, hanem ráadásul megvolt a maga társadalmi tekintélye is. Ezt a nyugatot nem akárkik olvasták, ezt a nyugatot azok az emberek olvasták, akiknek meg volt a maga tekintéje. Egy nyugatolvasó háta mögött ott állt és mondjuk, 5000 olyan ember, akinek a számára mértékadó volt, hogy az ember mit fog gondolni, mit fog mondani. Most körülbelül ilyesféleképpen épül föl az a valami, amit szerves társadalomnak mondunk. Ez az, ami elveszett, most nem megyek vele, majd talán a következő részben, hogy miért veszett el. Tehát az a lényeg, hogy ha egyszer ez a probléma, akkor ezt a lógot kell megoldani, és úgy gondolom, hogy mikor a Korskáról Egyesülés elkezdődött, akkor pontosan ez volt a célja. Tehát nagyon jó lenne, hogyha Magyarország millió lakos olvasná ezt a folyaratot. Természetesen ezt azért nem lehet célként kitűzni, mert utópikus cél. Ne tűzünk elérhetetlen dolgokat. Éppen elég volna sikernek az is, hogy azok az emberek, akik az épészeti közvéleményt döntően befolyásolják, azok az emberek olvasnák és megszívlenik. Úgy gondolom, hogy talán ez volt a tulajdonképpen reális és elérhető és megközelíthető célja magának a, a folyaratnak, és amiket ezzel kapcsolatban csinálhat, körülbelül ebbe a rendszerben helyezhetően. De ez körülbelül mint a kovász, nem? pontosan. Pontosan. Ö Említett Gerle János még egy dolgot, ami tartozik a Kóskára Egyesüléshez is és a, a laphoz is, ez pedig a Vándoriskola. És már említetted, hogy kiállítás, meg első, tehát maga az országépítő is nem áll meg a, a, a nyomtatott lapoknál, hanem ö, mögötte is van valami még pluszban, meg ö, talán ösztönzője is ezeknek. Igen, hát ez, amit is említett, ez a szerves magatartáshoz természetesen hozzátartozik azt, hogy az ember több területen aktív, vagyis az, amit, amit fontosnak tart a maga élete szempontjából, a maga társadalmi realizálása szempontjából, ezt hát minden lehetséges területen megteszi. Itt egy nagyon fontos Számunkra az a, az ellenpélda, ami kialakult, hát akár a, mondjuk nagyon jellemzően a szocializmus éveiben is, de hát általában jellemző, hogy van valakinek egy bizonyos munkája, amit elvégez úgy, ahogy, és, és van egy élete, amiértől teljesen független, sőt, esetleg merőben ellentétes vele. Tehát egy építész, aki mondjuk... Panneleket tervez az irodában 8 óra hosszat, az utána megy a mondjuk a Balaton partot, parton épített villájába, és ott boldogan él és jól érzi magát és élvezzi mindazokat az előnyöket, amit megtagad azoktól, akiknek a számára tervez. Most ezt tartjuk egy, egy elfogadhatatlan magatartásnak egy, egy teljesen skizofrén létnek. Amiről, hát azt gondoljuk, hogy az ember egy élete van, és ezt az életet ezt következetesen kell minden területen művelnie. E, Említetted a vándoriskolát, ez egy nagyon fontos területe a, e, ennek a gondolkodásnak. Hát Mokovetsz aki, akinek a neve szintén elhangzott, és aki hát, központi alakja ennek az Egyesülésnek és ennek a fajta szellemi mozgalomnak Magyarországon, ő a 60-as évek végén kezdett el a, azt kell mondjam, hogy nagyon fiatalon más fiatalokkal foglalkozni akik nem sokkal voltak nála fiatalabbak, mert úgy gondolta, hogy, hogy ez egy természetes létszükséglet, hogyha valakinek valamilyen Hát elképzelése, céljai vannak a világról, akkor legyen körülött egy olyan kör, akik, akik ezt a dolgot tovább viszik, egyrészt egymást folyamatosan, egymás szellemi létét fent tudják tartani egy párbeszédben, másrészt pedig hát olyanok, akik, akik később újabb tanítványokat gyűjtenek maguk köré, tehát ez a tanítvány, mester tanítvány viszony, ez egy elengedhetetlen dolog Magyarországon, ahol folytonosan a a folyamatosságnak a hiányától küzdködünk, egy állandó kontinuitás hiány jön létre, nincsenek az egyes generációk között olyan kapcsolatok, amelyek egy gondolatot képesek továbbvinni. Tehát egy ember nem tud valamit megvalósítani a szellemi életben, csak akkor, hogyha ha egy iskolája van, többé-kevésbé azért ez a helyzet. Na most ennek tehát több formája volt már, ez egy folyamatos gondolkodás az, hogy hogy igen, mindig legyenek meg az utánunk jövők, és ennek egy formája az, hogy minthogy a Kosker Egyesülésnek van most éppen nem tudom hány építész tervező tagszervezete, de 30 körül, ö, ezek között vannak olyanok, ahol hát kifejezetten mesterek állnak az egyes irodákban, az egyes irodák élén, és ezekhez tanítványként elmehetnek ö, végzett építészek, van egy meghatározott rendje, azt mondhatom, hogy talán leginkább a valamikor c céhes rendszerhez hasonlít ez, egyfajta a vándor név is ezt jelenti, egyfajta ilyen ö, mesterlegényként megy egy diplomás építész három éven át féléves váltásokkal egyik irodából a másikba, ahol megismer hatféle építészeti felfogást, hatféle tervezőrodai működést, hatféle gazdasági, tárgyalási és egyéb kommunikációs felfogásokat. Ott olyan munkákat kap hát szemben azokkal, akik általában elhelyezkednek egy terveződákban és nem jutnak önálló munkához nagyon sokáig. Olyan munkákat kap, amiket ő maga végig tud csinálni. Tehát általában a három év alatt jó esetben van valami esélye arra, hogy egy saját tervezésű házzal, mint egy mester munkával tudjon a végén a mestertestület elé állni, és hát ez a diplomamunka. Ezt három, vagy hát gyakran három és fél-négy év alatt sikerül úgy elvégezni, hogy valaki hát egyrészt munkát kapott, ami azért ma nem elhanyagolható szempont, jó helyeken kapott munkát, fizetésért, ahol értelmes munkát végez. Tehát valójában egy, egy nagyon jó lehetőség. Ez egyébként bocsánat, a részvevőktől mekkora áldozatot követel meg? Hát a részvevőktől azt az áldozatot követeli, hogy ő neki fél évenként vándorolnia kell, tovább kell menni. Már a, a... De ő ott gyakorlatilag dolgozik, mintha Ott ő dolgozik napi 8 óra, vagy akármennyi Igen. időben. Még azért kap pénzt is. Azért ő fizetést Én kap. A részéről. Az irodalészről egy elég nagy áldozatot jelent, mert hiszen egy frissen végzett tapasztalatlan emberrel kell foglalkozni, tanítani kell, vagyis oda kell figyelni, hogy mit csinál, megfelelő munkát kell neki találni, időnként el kell engedni, mert két hetenként vannak olyan közös foglalkozások, ahol előadásokat hallgatnak, vagy pályázatokat Ez a vándoriskolának az a iskolásabb része? Igen, azt van egy ilyen iskolás része, igen. hogy találkoznak uh -huh. a különböző irodákban dolgozó vándorok, egyszerre mindig van tehát ilyen 10-15-20 körüli vándor most már a végzett vándorok diplomás vándorok száma jóval meghaladta az 50-et és ők hát részt vesznek számukra kírt pályázatokon vagy, vagy tanulmányi kirándulásokon és így tovább tehát ez egy, ennek van egy ilyen kifejezett oktatási program része is ez egy egész külön én ma lehetne, meg kell mondom nekem úgy, úgy finom, hogy leesett az állam, mert van hasonló kezdeményezés Magyarország, akár más szakmában? A Mesteriskola magadnom, létezik még a Magyar Építőmészek Szövetségének a Mesteriskolája, amely ő, mondjuk nagyon hasonló jellegű, hogy valahol dolgozik egy mester mellett egy fiatal építész egy irodában, és akkor vannak időnként, szintén, valószínűleg két hetenként, úgy tudom, most is így van, Bizonyos ilyen oktatási programok. Ennek ö, megint csak a, hogy mondjam, csak a, a fazékhoz való közelebb állás miatt egy jóval nagyobb presztízse van a mesteriskolának az valahogy a szakmában ö, sokkal jobban számít, hogy valaki mesteriskolát végzett. Ö, ez, ez egy furcsa dolog, amiről most nem akarok nagyon belemenni, de mondjuk azt, hogy ö, egy nagyon hasonló felépítésű, és hát a lényegét tekintve, az, az eredeti elképzelés tekintve nagyon hasonló, hogy egy építész az akkor válik építészé, ha, ha van egy mestere. Más szakmákra is ez kiterjed? Bár, mert ez olyan, ez most az építészeknek egy ilyen külön találmányának tűnik, bárcsak nagyon röviden, mert a következő, következő a helyzet, a 19. századi táján a modern nagyipar egész egyszerűen felrobbantotta azt, amit hagyományos szakmák nevezünk, beleértve a szakmai igényességet és a szakmai tisztességet is. Most akkoriban indult el Angliából az Arsene Craft mozgalom, ami, hát voltak éppen fél, Kis utópikus dolog volt, mert az volt a, a centruma, hogy a régi kézmes, tisztes kézmes ipart vissza kell helyezni a maga jogaiba. Ebben a formában valószínűleg nem volt végrehajtható a modern nagyiparon belül, de minden esetre nagyon jellegzetesen a kezdték el ezt a dolgot, akik a maguk szakterületén, amit az ügy értekében meg lehetett tenni, azt meg is tették. Most lényegében véve ez periférikus volt, és volt minden mai napig ez a fajta mozgalom, és, és más, más területeken ez ilyen formában nem is indult el, tehát nem indult el. Lényegében a, a, azok a tőke folyamatok, amik a gazdaságot irányíták, ezek folyamatosan kiküszöbölték a, a tisztességes munkának még az igényét és hát a, a múltkor tűnődtem el rajta, hogy én még ismertem kiskoromban embereket, akik büszkék voltak a munkájukra. Iparosokat, akik büszkék voltak arra, hogy ők iparosok, e, ismertem e, jóképp szakikat, akik gyárban dolgoztak, e, e, szakmunkások voltak, és büszkék voltak arra, ami dolgoznak. Kérem, évtizedek óta én már nem ismerek másféle büszke embert, mint az, hogy én nekem most milyen ezüsevron van. E, e, én mekkora vilát építettem. Hány kiló aranylóga a nyakamba? Kérlek, aki hallott másféle dolga büszkékedni embert, az szó jó, mert én nem hallom. Tehát elveszett a dologból a munkatisztesség. János, de... nem nem büszkekednél, hogy valamire büszkekednél. Most én nem azt mondom, Igen. nincs mire, hanem az, hogy ki a társadalomba ez Igen. a fajta dolog. Tehát, tehát ezzel az emberek nem büszkékednek, azzal az valamit amit pénzért megvásároltam, azon a az, büszkékedni, hogy én ki és mit csinálok, az a, a, a sem büszkekedni volna nincsen. Na de ez a dolog. Ez most, mint a rossz amerikai filmekben, most akkor én mondhatom, hogy büszkék, vagy, büszkék vagyunk rátok, hogy ilyen egyáltalán létezik, minden filmben ez elhangzik, hogy büszke vagyok rád, de ebben az esetben, hát ha nem is büszke, de inkább hálásnak kell lennünk, hogy egyáltalán ez, ez, ez életben van. És, és ez, ez, ez működik. Igen, igen, én azért nem vagyok ennyire... Tehát, hogy ez, amit tapasztaltam én is, hasonlót mint igen. amiről Vandi beszél, de úgy érzem, hogy azért vannak még emberek, de akik előfordulnak, akik, akik hmm. erre büszkék, és annyit hadd, majd tegyek még hozzá az Aszent Krasznak a, a, a megítéléséhez, hogy az a, a Bauhaus mozgalom, ami hát ma megint divatossá vált, és sajnos nem ismerik az emberek az eredetét, de hát ez az Arts mozgalomból nőtt ki a Bauhaus is, egy olyan kézműves iskola volt, amely a kézművességet próbálta minőségként visszahozni az építészet területén, csak aztán mondjuk más szempontok váltak. Hát, megette a nagyipar. Elnézést, de akkor én nekem el kell... De meggyóra. még tartozol annyival, hogy egy-két szóba elmondod, hogy az országépítőt hol kaphatja meg le inkább az ember, és hol tud a nyomára bukani. A könyvesportok közül az irókboltja biztosan tartja megjelenések után az országépítőt, de a leginkább azt tudom ajánlani, hogy hát akinek internet hozzáférése van, az a www.orszagepitó.hu címen megtalálja, régi számokból bele tud olvasni, és a terjesztéssel kapcsolatos információkat is megtalálhatja. Köszönjük szépen, Gerle János tútyára bocsátjuk, köszönjük, hogy itt volt, és remélem, hogy fogjuk őt máskor is itt a körünkben üdvözölni. Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat, Bányai Géza vagyok, Miklós Endre mellé most betársult Valvöltvös Béla is, aki egyébként közgazdászként foglalkozik településfejlesztéssel, és már említettük, hogy a folytatása a beszélgetésünknek ez a, a mai válság, illetve a jövendő válság okainak a kutatása. Egy kicsit szeretnénk mögé nézni a dolgokkal más szemmel is, nem csak a mindennapi politika megállapításait szajkózva, hanem igazából végig gondolva azt, hogy ez a válság mennyire új, igazából kezdjük ezzel talán Miklós Endrével, hogy ez egy új válság -e? Én úgy gondolom, hogy nem. Ez az én magánvéleményem, Az, hogy ez ilyen hip-hop előkerült, és a, az újság szerint ez most hirtelen, egyik nap volt válság, másik nap nincs válság, ez egy kicsit engem meg nem. Hát, most... És hogy ennek Hol látod az igazi okát? Hát szóval tényleg nevetséges dolog, de magyarázat az roppant egyszerű. Kérem, hogyha a szemetet folyamatosan a szőnyeg alá söpörjük, akkor előbb büdösödni kezd, nagy kupasok keletkeznek a szőnyeg alatt, az ember orra esik, és penetráns bűzárasztja az egészet. Ami azt a pénzügyi válságot kérem, olvastam pár évvel ezelőtt egy Helier nevezetű jeles kanadai közgazdásznak a könyvét. Nem akárki ez, mert miniszterelnök helyettes volt Kanadában egy ideig pontosan leírta, mi van a pénzügyben, pontosan leírta, hogy miféle válság gyötri a világot. A dolog csak azért említem, mert 15 év vezőt írta. Tehát semmi új nincsen abban, ami történt. 15 év vezőt hajszál pontosan tudta minden mértékod, hogy miről van szó, és nem történt semmi. Úgyhogy semmiféle, egész egyszerűen most már annyira büdös van a szőnyeg alatt, hogy már facsarja az embernek az órát, de nem történik, semmi különös, ami ezt a válságot kiváltotta. Ezt a válságot az a téboly váltotta ki, hogy mindenféle kontroll nélkül egyes azt csináltak, amit akartak. Sőt. Mondjuk tegyük hozzá, ha már csak a pénzügyi vonalban maradunk, mert nekem azért az agyom, hogy ez, ez a, pénz, a mostani pénzügyi válság, az csak egy, olyan, mint egy ilyen tajtékzó hab, egy nagy tenger közepén, ebben akkora hullámok vannak, hogy észre se vesszük, hogy mekkorák a hullámok. A, a pénzügyi válságot azért kellene csak kiemelnem teljesen egyetértvén az, amit mondtam, mert ez, ez generálja. Tehát az a bizonyos... Központ, amiről az előbb említettem, hogy, hogy amikor a világot egy központból vagy egy szempontból akarják irányítani, annak csak rossz vége lehet. Most a, a, ez a válság ez sokkal sokrétűbb és tragikusabb, mint ami látszik, de azt leszögezhetjük, hogy ez a bizonyos pénzügyi központ az, amelyik szabályozta az egészet, és amelyik idáig eljuthat. Igen, én az a egyetértek, hogy, hogy ebben a pénzügyi válságban nincs nincs új. Tehát én is úgy gondolom, hogy hogy bizonyos értelem, ha valaki képest, hogy kívülről lássa, akkor ezeket a ciklusokat, ezek szerintem matematikai, a közgazdaság is leírhatók. Meg az is, amit ugye most jósolnak, hogy ez átmegy majd a gazdasági válságba. Én abban látom a, látok egy újszerűséget, és én nagyobb gondot is egyébként, hogy ez a ökonómiai válság ez együtt egy ökológiai válsággal. Én, én ebben látom az újat szemben a 29-33-as, vagy akár a 70-es évekbeli olajválságokkal hogy már-már ott tartottunk, hogy, hogy ez a világ kezdi figyelembe venni, már Kínát is, Kína felé felemelték a mindenféle hatóságok, szerzetek a mutatójukat. Most viszont meg lám, -lám mit látunk, hogy azt mondják, hogy, hogyha a Kína gazdaság egy picit is leáll, ugye egy szám hegyűvé válik a növekedése, úgy-úgy mekkora gazdasági válság lesz, miközben a Kína egyik legnagyobb szennyező környezet a leghatékonytalabbú használja föl, még a fosszilis energiákat is, nem beszél valahogy minimális az a... De igazából nem lehet. azt mondani, megújuló a, ha, energiá... már, ha csak a környezet oldalra figyeljük, akkor a, a gazdasági válság az a környezet számára nem válság, hanem egy kis felszabadulás. Igen, én épp ezt mondom, erre mondom azt, a, hogy miközben a Kína belépett ebbe, és én, én úgy gondolom, hogy... De ez is hozzájárult ehhez az sárunk, amit akarunk. Mert gyakorlatilag korlátom felvédő piac volt kéna, gyakorlatilag hihetetlen felszívó képessége volt. De másodszor meg, meg tőlük várják szinte. Ugye ott van a pénz, ott lesz a pénz, amelyik majd megmentő. Ott van az a hatalmas, még mindig nagyon alacsony szinten kiasznált piac, amelyikre még mindig rá lehet ö, utazni. Tehát én, én, és én ott látom ezt a ökológiai válság problémát, hogy hogy ez most megint, ez me, ez megint egy pupot fogunk alkotni ezzel a szőnyeg alatt. Tehát, hogy ezek a megújuló energiákkal való ö, gazdálkodás, az ebben való ö, érdekeltség, ez, ez, én úgy láttam, hogy elindult, kezdett ez az érdekeltség valahogy kialakulni. És most ez megint, ugye ez a pénzügyi váltás, ugye sokkot okozott a nagy gazdasági szervezeteknél, a nagy monopóliumoknál, ugye mindenki menti, ami menthető, és ez, én, én azt látom, hogy ez, halaszt, ez megint halasztódik, egy, egy fundamentális probléma. Tehát a kettő nem válsztató egymástól, de abban, abban az meggondolodó valóban, hogy egy ilyen gazdasági leállás, lelassulás, visszaesés az okozhat-e. Csak én azt látom, hogy a, ha akkor okozna a pozitív folyamatot, hogyha mellette megindulna ez az új, elnézést a szó, új paradigma mentén egy újfajta energiaforrás kutatás, felhasználás. Tehát én, én ott, én alapvetően most függetlenül a felszíntől, hogy mondjátok, hogy a hullámzik a, a tenger, én alapvetően azt látom, hogy a, ez a kereslet-kínálat, és sokszor mondtam a műsorban, hogy a kereslet mindig lokálisan jelenik meg, is személyesen. A kínálat viszont meg globális. És ez egy olyan elképesztő feszültség, amit ugye nem nagyon érzékelünk, csak azt látjuk, hogy a helyi erőforrásokat mindenki a világpiacon akkor elhelyezni. Mindegy, hogy az munkaerő, szellemi termék, vagy akár egy ásványkincs, vagy, vagy elkészített termék. És ezt, ezt, ezt érzem egy, egy nagyon nagy problémának, tehát én a lokalitásban bármennyire is globális a probléma, én úgy érzem, hogy a fundamentumoknál, tehát vissza kell menni a földre, és ez is az a szerves gondol, gondolat. A szerves gondolat, igen. Aha, hát, tehát én én és, és, és, ma nem akarom ezt eh, nagyon kitágítani, ezt a kör, de ugye újabban, már hazai szakadalomban is egyre inkább ez a, ez, a, ez a helyi piac, helyi pénz. Bár ez még mindig ugye nagyon okosan kéne ezzel gazdálkodni, tehát ez még nem olyan kifejlett volna, pláne Magyarországon. De én ebben a lokalitásban nézek egy olyan típusú eh, talpra hogy abban on, felfejteni, egy másfajta szerves közgazdaság, vagy szerves nem is tudom, hogy mondjam ezt. Tehát bővebben akarország -e fogalmazni, mint gazdasági életet. Hát az erőforrások ott vannak, ahol vannak. A föld ott van, a bányakincs ott van, de többet mondok, a megépített házak és, és utak és vezetékek is ott vannak, ahol vannak. Tehát az erőforrások egyáltalán nem globálisan helyezkednek el. Maga a munkaerőnek van bizonyos mobilitása, de ezt sem lehet túlzásba vinni, mert először is a szerencsétlen afrikai munkaerő szívesen eljön Európába 50 szelranyi fizetésért, de hát nem engedik szegényt úgy, átúszni a földközi tengert, hogyha már nagyon nehezik a szülőhelyén. A másik pedig az, hogy, hogy ugyanez érvényes, éppen ezért még egy ország belül. Hát kérem, hogyha én egy, egy kis faluban lakom, ahol semmiféle munka nincs, én szívesen elmenni győr vagy Budapesten dolgozni, tehát hogy a fenébe menjek, ott van a házam, és Győrben legfeljebb alvéletet tudok kapni, havi 40 ezer forintért, hogy dolgozhassa. Tehát, tehát, tehát a munkerőnek is, azt akarom mondani, elég nagy részben létezik ilyenfajta helyi kötöttség. No, ahhoz, tehát tudomásuk kell venni az erőforrások, azok ott vannak, ahol vannak, tehát eleve eh, lokális, nem kell ideológia, tudomásul kell venni a tényt. Most a globaliz globalizáció tényleg ott jelenik meg a dologba, hogy ezzel szemben az a termékárú, eh, amit vásárolok, az Lényeg, mert korlátlanul szállítható, főleg akkor, hogy olyanok a szabályozó rendszerek, amiket ezt támogatják. Na, ez aztán megint egy külön dolog, mert, mert ez már megint a világgazdaságnek egy ilyen mafiásodó rendszer. Ugye ebben, De, ha már közgazdaság, odalról nézzük, hogy ennek van egy rákfené, ez pedig a GDP-ben való gondolkodás, tehát a nemzeti köztermékben hát, gondolkodnak, amiben hát. a, a rombolásnak a, és újjáépítésnek a egyaránt benne van. Az, az mind a kettő hát, növeli hát, ezt a terméket. Hogy egyszerű tehát... példát mondjak, amikor, amikor néhány hónap előtt összeomlott a, a, a, a, a, a, a talajba épített alagút, csak a tisztázás kedvét mondom, a ennek következően növekedett a magyar GDP. Igen. Növekedett. Tudni, hogy újjá építeni az utat, és ez ismét bele fog számítani a gdp -től. Na, sok mindent lehet leről tehát ez egy, ez egy, a egy fejlődési szempont, egy ilyen, egy ilyen fura számítási alapon, de ez a számítási Mondották, alap... Mutatták, hogy fejlődési rendelenesség. Igen, csak hogy a, a pénzvilág úgy számol, pillanatilag, minthogyha ez a fejlődés lenne. És hát, te... ez ehhez, ehhez kapcsolódó pénztöblet... És mintha valóságos pénz lenne. Szóval. Nézd, ha, hát, ha, ha, ha, ha, ha egy közhatalom egy rendelet, hogy ezután a kétszerkettő számít, hogy ötnek. És aki kétszerkettőt nem volna hogy ötnek számítani, az börtönbe csúkjuk, akkor az odhaul úgy fog működni a világ, mint a kétszer kettő az ötlen. Természetesen a dolognak megesznek a maga végzetes következményei a dolognak a legvégén, csak hogy akkor ugyanazok, akik azt mondták, hogy a kétszer kettőt, ugyanazok hirtelen e, zárt váltanak, és most azt mondja, nem is öt, hanem három. Most nagyon szépen, de tartunk, aranyos dolog, hogy... hogy azok, akik annak idején a, a marxizmus politikai gazdaságtának a élhajósai voltak, hirdették és szankcionálták az igazságait, azok egy pillanatat átálltak a, a globalizált neoliberális gazdaság szószóljével, és most, hogy ez a neoliberális gazdaság e, e, ismét szemlátomást a, a csőd felé tántorok, most egy pillanatat otthatták azt is, nem tudják még, hogy mi lesz, de egy biztos, megint ők osznak, az élén, tehát teljesen mindegy, teljesen mindegy semmiféle elmélet nincsen. A nyers legközönséges hatalmi viszonyokról van szó, és a dologban az a probléma, hogy, hogy a helyi gazdaság, amivel a Bélával teljesenhet érte, hogy ez a dolog működjön. Ahhoz nagyon komoly, erőteljes, közhatalmi beavatkozások szükségesek. Most, most, most mindenki fintorol, most már nem olyan hogy fintorognak, pár hete még fintorogtak, amikor a sárközi francia miniszterelnök elkezde beszélni arról, újjelősíteni az államok a szerepét. Olvastam cikket, hogy Hát kérem, Neó ide vagy oda, meg kell mondjam, hogy a dolog annyira nyilvánvalóan kezd válni, hogy most már a fin dolgok is kezdenek elhallgatni. Tehát most már nem cikizik annyira sárközi emiatt a kijelentése miatt, de egyébként a részemről úgy gondolom teljesen igaza van a sárküzének ebbe a dologba, de nem én vagyok az érdekes, hanem a mértékadókörök, akik most kicsit megzavarodtak, és sajnos azt kell mondjam, hogy mintha találkoztam egy információval, amitől futkosott a hideg a hátamon. A, a, a, most a, most a, erre a pici tehát erre a pénzügyi dologra gondolok, csak a, a problémán jóval nagyobb, de hát mondom, itt van a motorja az egésznek. A hideg a kövegkőzök miatt kezdett futkosni a hátamon. Az államok olyan módon kívánják most a bankokat megmenteni, hogy... Ö, ö, Hatalmas pénzt adnak az én zsebemből, mert az én adó forintjaimat adják oda a bankoknak, azoknak a bankoknak, akik felelősek az egészért. De is marad érdekes, hogy ha valaki mennyi azok kár csinál, annál nagyobb kárbotlásban részesedik. Az is nagyon érdekes, hogy, hogy mindegyik aszóltuk le az állammal, addig a pillanatig, amíg rá nem szorulunk, addig levele. Most azok a bankok, akik eddig szitták az államot és levele, most visítoznak és futkosnak az államot, hogy segítsen rajtuk. Na mindegy, az állam végül is a zsebébe nyúl és segít rajtuk. Egyik európai országban történt a következő. Ezt, hogy az pénzt ad a bankoknak, azt jelenti, hogy bankrészvényeket vásárol fel. Na most kérem, most úgyhogy a a vízbe. Szavazati jog nélküli részfényeket kap az állam. Magyarul. Az állam, akiben reménykedtünk, hogy valamit segíteni fog, ezek után belelép a buliba. Beszólása nincsen, de a Zsozsóból a öt illető rész meg fogja kapni. Hát kérem, ez... hogyha ez, ez a dolog elterjed, akkor aztán tényleg végül. De hát ez ilyen volt, ezt úgy hívják Magyarországon, hogy privatizáció. <gül> hogy kell az állami pénzt? A magánzsebbe zsebbe most a korszerű, kapitalista megoldásra. Ez, ez, át, ez eltűnik, vagy eltér a privatizációtól, ez a dolog, amit mondtam. De szellemében valami hasonló, mert lenyúl egy olyan pénzt, ami ősz semmi köze. Nem, hát a privatizációnak vannak ideológiai, most nem fogok belemenni, bizonyos sokig még, még, még indokolható is, mindegy. A privatizáció azt jelenti, hogy valami, ami állami kézben működött eddig nem eléggé hatékonyan, most adjuk át magánkézbe, és akkor hatékonyabb lesz. Nem menjünk bele. Ez a privatizációk. De itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy van ez a pénzen, amelyik szemváltva már csődbe jutott az egészet, de nagy Zsózsót biztosított az élvezőinek. Na most akkor csináljuk azt, hogy a Zsózsóból egy rész megkap az állam is. De a folyamatok ugyanúgy mennek tovább, mint eddig. Tehát az az állam, akibe bizakottunk eddig, hogy ezek az a tébolyodott pénzügyi folyamatokat, az az állam mindentől fogja bűnrészesé válik az egészbe, mert ő is megkapja az egészből a maga pénzét. Most ez 160, ez, ez, ez, ez sokkal Elvileg a hogy... morálisabb, mint a privatizáció. Visszakarok tényleg, ez a kétszer kettő, öt, és abból hogy lesz kétszer kettő, három hogy a számomra ez úgy jön le, van egy telefonálunk is, egy klát fölveszük itt a fejallgatónk, hogy megkeressük. És aztán majd folytatjuk. Halló! Halló, jó napot! Roland vagyok. Ez kicsit úgy tűnik, mint a kapitalista államosítás lenne. Mert régebben a kommunistáktól volt az, hogy mindent államosítanak, de akkor én standard, most meg még fizetnek is érte és beleszólási évuk. sincsen. Igen, hát a, végül is. Gondolkodtam azon, hogy amikor a Bandi mondta, hogy a korábbi, de, de, de, de is mondjam csak, az állami beavatkozást istenítők, azok lettek a legnagyobb kapitalista dicsérők, meg, most meg viszont. Én azt gondolom, hogy valahol valóban így van, hogy egy gyakorlatról van szó, nem ideológiáról, egy helyzet védelméről van szó, és gyakorlatilag, hogyha lefejtjük ennek az ideológiai mázát, akkor majdnem mindegy, hogy tehát milyen színű végül is? Hát ugye az állami vállalat az is egy monopólium volt, ugye azt védték, csak köztulajdonnak hívták, de nyilvánvalóan nagyon szűk körű volt az, aki ezzel rendelkezett. Ugye ez van a nevesített monopoltőkével is. Most az állam így beszáll, ez, ez valóban én is úgy látom, hogy, hogy gyakorlatilag a, magát a folyamatot nem változtatták meg. Mert ugye az Einstein van híres mondása, hogy hogy a problémát nem lehet a problémát kivált okok javítgatásával megoldani. Most azért hadd mondjak valamit, ami eléggé... Köszönöm, kiszálltam, vissza. Oké, okay, köszönjük. Hadd mondjak valamit erről, ami, ami tulajdonképpen roppantul elkeserítő viszont igaz. Ennél a fajta pénzreállította a gazdaságnál már a kommunista tervgazdaság is jobb volt. Azért volt jobb, mert olyan volt, amilyen volt, brutális volt, előltetett, meg, meg parancsúra, meg mindenféle. De létezett benne valamiféle komplexitás. Hogy csak egyet mondjak, például a kommunista típusú gazdaságban egy lényeges szempont volt az, hogy munkát adjanak az embereknek. Volt ennek hátrán is, természetesen, közvetés munkakerülés nem volt beigyzett. Munkám akkor elvittek, és, és internáltáborba csuktak. De, de mindent mégis mégiscsak volt valami ilyesféle alapja az egésznek, hogy a, a embernek a lényeg az, hogy valamiféle értéket termeljen, következésképpen tegyük már neki lehető, ezt termelje. Ebben a fajta pénzgazdálkodásban, ebben már teljesen eltűnt. Abszolút élénte, hogy mi van velem, hogyha nem tudom fizetni a lakibéről, kivágnak az utcára, dögöljek meg. Szóval, Ebből a szempontból azt kell mondjam, hogy valóban egy fokkal még a kommunista gazdálkodási rendszer is jobb volt az eddigieknél. Most erről, hogyha az állam tényleg beszáll ezek a pénzügyi rabbbombádákba, ez viszont tényleg a világ végét fogja jelenteni. Én ez a kétszer kettő, 5 és kétszer kettő, három szeretném újra elővenni, mert erről beszéltek, csak hogy konkrétabban nézzük, a számára a kétszer az azt jelenti, hogy hosszú ideig az utóbbi, tudom én, 10-15 évben egészen elképesztő méretűvé vált a, azoknak a tőzsde ügyleteknek a, az aránya, ahol amilyen származtatott üzlet tehát nem egy értéknek a tényleges növekedés, Em hát nem arról van szó, hogy egy vállalat mondjuk most jobban dolgozik, és akkor értékesebb a tőke, és akkor rosszabbul akkor remegy, stb. Tehát ilyenfajta összefüggésekről nincsen szó, hanem olyasmiről van szó, ami mondjuk például árfolyam különbségeknek a kihasználása, és, és erősen manipulálható pénzügyi folyamatok, ahol, ahol csak a, egyfajta matematika érvényesül, és nagyon sokszor ma már a tőzsde mögött is egy matematikai Most... gépezető. csak, bocsánat, a, a lényeg ennek az, hogy ezek ezek olyan fajta játékok, mint a piramis játék ami az állam által egy engedélyezett és szabályosnak tartott pénzügyi művelet, hogy valaki egy olyan dologra spekuláljon, ami mögött nincsen igazi tartalom, csak egy gerjesztett értéknövekedés. Ugye, aminek egy csúnya volt, ami közvetlenül látszólag kirobbantotta, hogy az amerikai bankok úgy adtak, olyan fedezetre úgymond adtak pénzt, hogy valaki megvásárolt egy házat hitelre, aminek az értéke mondjuk volt 100, és azzal a jelszól, hogy ennek 10 év múlva 200 lesz az értéke, kapott a 200-ra való hitelt is. Na most e mögött az értéknövekedés az merő spekuláció volt. Ez a spekuláció természetesen nem jön be, mert ugye ez tömegesen. Most ez így se fog működni, és ez ezt a lubalomot kirobbantva, közben a pénz ügyi egyensúly nem jön létre, Most amikor jön a kétszer, kettő, három, akkor az a számomra az, amikor azt mondják, hogy, hogy hát igen, igen, ez a dolog, ez így nem jó, ez így nem működik, de akkor ti fizessétek meg az árát, és hirtelen ezt, amikor belepumpálják ezt az adópénzt, akkor ez a kétszer, kettő, három a számomra, hisz akkor megint olyan helyről veszed el, ahonnan, ahol nem kétszer-kettő van, hanem, hanem valakit gyakorlatilag szó szerint kifoszt, vagy pedig egy újabb adósságot termel, hisz az állam, ezt lehet, hogy államadósságként fogja végül nyilván tartani azt az adó, elő, le, adott pénz, amit ő odaad, meg mit tudom, micsoda, aztán nem jön be, és aztán... Tehát ez a problémát elodázza, de, de durva módon átrendíti egy, egy veszteséges oldalra. Az a, egyik veszteségből lesz egy másfajta matematikai a, a probléma lényegét szeretném röviden megvilágítani, mégpedig abból, hogy hogyan működik a bank. A, a, a, a bank klasszikus módon olyan módon működött, hogy volt egy millió dollárom. Szeretném volna, hogyha valami haszna van belőle, de hát nekem nincsen ötletem, hogy mit csinálják ebből a pénzből. Elmegyek a bankba, és azt mondom, hogy kérem, adok én magunak egy millió dollárt, mit kapok érte. A, a, a, a bankár megrázza a kezemet, és mondom, hogy kérem, tisztelt uram, maga ezért a pénzért kap év 5 kamatot. Ó, rembe van, nagyszerű, az évi 50 ezer dollár pompása jó, remekül fogok élni vele. Na, aztán jön a következő, bejön a bankba, vakarja a fejét, hogy hát én nagyon szeretném bővíteni a vállalkozásomat, de nincsen hozzá pénzem, tisztelt bankárú, tudná-e vajon nekem pénzt adni ahhoz, hogy a vállalkozásomat bővítsem? Hogy a fenében ne tudnék? Hát ő, itt van éppen 1 millió dollár, ezt megkapja maga 7 Ó, nagyszerű, nagyszerű, már, már veszem is fel. Na, hát ilyen módon a bank, mint láthatjuk, abból él, hogy 5 százalék kamat mellett bevet az én pénzemet, és kiadja más valakinek 7 százalékét, ez a 2 a kamatrés, mióta világ a világ ebből a kamatrésből élnek a bankok. Nodek mint látható, a dolog ott működött el, hogy a banknak van egymillió valóságos dollárja, amit kikölcsönzött. Hát megindult néhány évdélet előtte egy folyamat, ami aztán 20-25 év óta már csúcspontjára hágott, aminek a lényege a következő. A bank kölcsönözhet hitelt valakinek a lehető legcsekélyebb saját rész nélkül. Ez a banki tartalékfedezetet úgy szokták mondani, Ezeknél a hitelbankoknál nulla. Tehát a bank minden saját pénz nélkül, a bank azt a bizonyos 1 millió dollárt odaadhatja neked, anélkül, hogy ezt a 1 millió dollárt bárki betette volna a bankba. Nos, ez a, a felpumpálásnak ez egyébként... meg? Mert joga van rá. De várjál, -e, van az egymillió dollárt? Az ö, ö, ö, a, a kereskedő banknak joga van arra, hogy hitelt nyújtson. Tehát egy másik banktól kölcsön veszi. Hát... Következő kialakult ez a maffia rendszer, amivel döntéshozókat részben megvették, részben félrevezették, és ki létrejött ez a rendszer, hogy a kereskedelmi hitlet és semmiféle bank is vált és nem tűséges. Vagyis magyarul ez az óriási pénzmennyiség, amiről itt beszélünk, és ami most fölborult, ez onnan adódik, hogy mindenféle pénzt Most honnan volt nekem egymillió dollár ma példázatban? Onnan szorgalmasan dolgoztam, vállalkoztam, fölhamozott a pénz, ha én egymillió mögött a kintuló állapotban volt egy, egy megtermelt értékfedezet. Bocsáss meg, ha jól értem, ez az a folyamat, amikor a résztvevő pénz, ö, ö, intézmények egymásnak körbe adják kölcsön ugyanazt a pénzt, mindegyik megfejelve a, a kamattal, de mivel ugyanabban a körben mozog ez a pénz, ezért gyakorlatilag nem termelődik plusz érték. Míg ha kölcsön adnák közvetlenül egy menetbe, Adj. akkor az illető épít belőle egy árat, stb. akkor van hasznos, stb. vissza tudja adni, és a, a, a, a kamat az valóságos hát pénzként folyik be, mert az egy, az egy üzletből folyik be. Itt nincsen egy ilyen üzlet, hanem itt, ezt a pénzkörbe adogatják. Itt, itt, nincs, nincs, itt nincsen üzlet. Tehát ez most e, egy a leegyszerűsített a, a, képlet, de az. A, a, a bankszámára bank az a lényege, hogy hogyha bizonyos egymillió dollárt, amire ami nincs a bankban egyáltalán, tehát én nem vittem be, de jön a másik és kér 1 millió dollárt, oda is adja neki. Most az 1 millió dollárt, amit ő kérte én tőlem, azután fizeti a 7%-os kamatot, évi 70 ezer dollárt, tehát a banknak ez a dologban a bulia, tehát a bank mind a saját vezet, még egyszer mondom, megtermelt érték nélkül, mert a klasszikus esetben az én 1 millió dollára mögött ott volt az, hogy én ezért komoly értéket hoztam létre. Most nincs egymillió dollár bent a bankban, ők se kiadja az egymilliót, és kap érte 70 ezer dollárt. A 70 ezer dollár mögött, amit a bank meg fog kapni kamatként, tulajdonképpen nincsen semmiféle megtermelt érték. Tehát ez a bizonyos pénz 70 ezer dollár, amit az én bankom évente kap tőlem. De akkor ez miből fizetik el az dollárt, azért engem ez érdekel? Ö, ö, tovább se tovább se Nem tudom, kifizet 70 ezer dollárt, és fővezek újabb vitát 70 ezer dollárnak a kifizetésére. Hát ez el. borult fel. Mondja, igen. Kicsit kilépték ebből a körből, szerintem ezt nem fogjuk tudni így megoldani. Tehát én azt látom a. E, tehát nem alaptalanul ad kölcsön a bank. Tehát itt a felőtlenség az egy folyamat. Tehát ugye annak volt egy megelőző gazdasági jelensége, az, hogy valóban a, az ingatlanok értéke az növekedett. Tehát ő neki volt egy olyan folyamat elemzése mindegyik ilyen banknak, amelyik ezt nagyon reálisan mérte föl. És ez ugye a az egy biztos befektetés. És mondom, ez a távol-keleti kínai indiai növekedés, orosz, tehát ez egy órási felvevőpiac volt. Tehát itt egy, a volt egy nagyon... De ezek mind bár, zav, igen, véges rendszerek. véges, véges rendszerek. Rendszer, ez a probléma, hogy, hogy, a, hogy nagyon bizakodó volt a világ, ha lehet ilyet mondani. Tehát ugye az elmúlt tíz évben, mondjuk 2006-ig, egy ilyen aranykornak tekintető, ugye, ugye ezt többször hallottam mindenféle beszédekben is, hogy olcsó lehetett fölvenni hiteleket, ugye, ilyen alacsony kamattal. Tehát én azt, én azt látom a gondot, hogy, ja, igen, még azt akartam hozzátenni, hogy nem tudjuk igazán megmondani, hogy mi a termék és mi az érték. Tehát ennek a fizikai valósága az rendkívül bizonytalaná vált. Tehát el, hogy ma egy futbalistának az ára, az nem tudom én, az annyi, mint nálunk egy egész megyének a két éves költségvetés. Ami sem nem tudja a lábán. De nem csak azt mondom, hogy mi, mi az érték? Tehát, hogy mi egy énekesnek az értéke? Mi, mi, vagy amit, mit egy pillanat, amit, amit mi csinálunk a munkának, ugye, látunk valami szellemi terméket, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez halatlan fontos és értékes. De abban a pillanatban, nem valósul meg, vagy, vagy nem úgy a településfejlesztéseknél, abban a pillanatban mi már egy olyan fedezet nélküli pénzt kaptunk teljesen legálisan, és halára dolgoztuk magunkat. Tehát én azt mondom, hogy, hogy itt én megint visszatérnék erre a szerves. Na, a szerves egy, egy ökológiai ökonomiához. Messze, teljesen elengedni, úgy érzem, hogy ezt nem tudtuk annyi jól megvilágítani. Én érzek valamit a dologban, meg hát tudunk is valamennyit róla. Én megpróbálom összefoglalni, hát ha jól tudom összefoglalni, hogy az a bank, aki kölcsön adja azt, az egy millió dollárt, az arra spekulál, hogy mondjuk ingatlanokba belefektetett pénze meg fog kétszereződni mondjuk 20 év alatt, és azt majd valakik meg fogják venni azokat az ingatlanokat, tehát ez egy rendszernek egy másik eleme, ami látszólag független ettől a banktól, mert, ez, mert arra gondolunk, hogy ez olyan nagy a világ, hogy ezek sose érnek körbe. Tehát, hogy azok, akik megveszik majd dupláron azokat a, a, az ingatlanokat tíz év múlva, vagy azok a pénzüket honnan szerzik, hogy ezt a duplárat ki tudják fizetni, az egy kérdés. De ha ezek a pénzüket onnan szerzik, hogy ők arra a tőzsdére mennek, ahol az növekedő ingatlanoknak a részvényei vannak, amiknek éppen ezért, mivel hogy nő az értékük, a, úgymond az ingatlanok, legalábbis ez a híre a dolognak, ez a tendencia van mondjuk, mert Moszkvában most egyre nagyobb a kereslet, ezért ezek a részvények is hirtelen nagyon jók lesznek, és ők abból megint egy látszalagos nyereséget szereznek, mindaddig, ha még el nem érkezik egy olyan ponton, amikor már elég az ingatlanoknak az értéke, nem nő, hanem a valóságos folyamatok, amik mögötte vannak, az érdeklődés, a valóságos építkezés, a többi, mondjuk ott le nem áll, vagy az ottani üzletek be nem futcsolnak, vagy meg nem rekednek, és akkor hirtelen a dolog leül, és ebből a matematikai rendszerből, ahol, a, ahol mindig egy képzelt értéknövekedés van, mert ez egy ilyen kereslet által gerjesztett értéknövekedés, ez az, az ingatlanban ugyanannyi kő, meg ugyanannyi izé maradt, ugyanannyira lehet használni a 100 vagy csak 200 az értékel. Szóval tehát ez, ez nem termel pénzt, én úgy értem ezt a dolgot, hanem, hanem ennek az. Tehát más dolog, ha odadom egy termelőnek, aki búzát termel rajta, és minden évben lesz, amit el fog tudni adni, és abból egy kis részt Törlesztve visszafizet. És más dolog az, amikor van egy, egy, egy, egy, egy mondjuk egy ingatlanom, aminek most 100 értéke, és jövőre 200, és utána megint 100, aztán 50, aztán 300, egyszerűen attól függően, hogy, hogy, hogy milyen fajta ö, ö, igények Tehát, merülnek föl, és ennek közben az a dolog nem lesz több, nem lesz kevesebb. Tehát itt vingata... én itt érzek egy óriási ellentmondást. Ami, ami, ami, ami a részvénypiac. Na, például engem megkerestek ezek, hogy fektessek be, mondom, ha-ha-ha, mert nincs miből, de elmagyarázták, hogy milyen jók ezek a feltörekvő piacok, a kínai, meg az indiai, meg a stb., mert ott most rengeteg építkezés van, és azoknak az értéke, hogy megy fölfelé, stb. stb. Tehát ugyanaz a játék, ami már nem játszható el Amerikában, nem játszható el Magyarországon, az most, most éppen Kínában még talán eljátszható, de aztán egyszer ott se leszel játszható. És akkor megint befucsol az egész. És megint egy olyan pénzből akartunk nyerni, ami mögött nem volt, nem a valóságos értékből származó ö, ö, nyerességből részesedtünk, hanem a, hanem a, a, a föl a, a, érzében. A, a, a, ez bennem ez így játszik. Követke, Következőt tudom mondani, soha mióta mi, mi világ, világ a tőzsde nem termelt értéket. A tőzsde semmifel értéket nem termel, a tőzsde egyszerűen az értékeket újráloztja, ha jól működik a tőzsde, akkor hasznosan, mert oda megy a pénz, ahol nagyobb hasznot tud gerjeszteni. De tisztázzuk, azt, hogy a tőzsdén nem terem érték. Most az ingatlan meg a következő helyzet. A, az ingatlan árak fölfelé mennek e, e, abban az esetben, hogyha e, a gazdaság maga is fölendül. Tehát én azt a bizonyos lakást, lakbért vagy hitelt azt ki tudom fizetni e, rögve tíz év múlva is, mert ki van, van, ahol jól fogok keresni, és ebből a jó fizetésemből én nekem könnyű a hiteleket törleszteni. De most jön be a probléma lényege. A, az a ház, amit én megvettem hitelre, ott van, ahol van tehát e, e, vagy jó helyen van, vagy rossz helyen van, hogyha a kínai gazdaság föllendül és megy fölfelé, attól az én arizonai házam értéke nem fog változni semmit, sőt, ha Arizona netán tönkre megy gazdaságilag, akkor dobhatom a házamat a fenébe, és nem a levőkben beszélek, Magyarországon vannak olyan falvak, amik a, amiket a bank tilalmi listára helyezett, semmiféle jelzálogot inkatlanra ebben a faluban a bank nem kiadni. Érthető? A, a, a bank teljesen józanul jár el a dologban, itt ebben a faluban semmi élet nincsen, következésképpen ezt a házat megvenni nem fogja senki, de már csak azért se, mert nem tudnál miből kifizetni a részleteket. Mit keres ebben a faluban, ahol nincs -e a munka, és honnan legyen pénze, hogy a banki részleteket megfizesse? Na, de meg, Úgy, és hogy a, azok a tőzsdegyerekek költöznek, akik a pénzüket hű. a tőzsdéről szerezik, és ezáltal fölmegy ennek a falucskának az értéke, Miközben ott nem történt semmi, csak annyi, hogy, hogy ebből a virtuális gazdaságból származó pénznek a, a nyesedékét, vagy hogy mondjam, a százalékából élők, azok most azt látszólag fölnövelik, akkor ez igos gazdaság vagy nem gazdaság? Nem, gazdaság. Én, én, én itt látom, a, amit az elején beszéltünk, hogy, hogy ez a helyi és kínálatnak a megbomlása. Tehát olyan mértékben lehet pénzhez jutni egy. Egy, akár egy kis telepés, és teljesen egyetértek veled, hát én emlékszem arra, amikor 6-7 éve lezett, amikor még a román gazdaság mínuszban volt, akkor mondta, egy hogy barátom, hogy, hogy te most kéne megvenni nagyszerben főterét, mert százezerekért meg lehet vásárolni, Most gondolom, most már 10 milliókba kerül dollárba. Tehát én azt gondolom, hogy ez az ingatlan felértékelődés, ez ugye nagyon sok összetevője van. Hát szerintem, hogyha a, gazdaság, hogy a kínai gazdaság növekszik, is abban, mondjuk arizonai állampolgároknak vannak befektetése, akkor ott is fog nőni az ingatlan érték, hiszen az a pénz, amit ő realizál ebből a kínai befektetésből, ami lehet adott esetben egy működő befektetés és nem csak részvény, vagy realizált részvényereség, ha az ott a lakóhelyén fogja elkülteni, mert a lakást, vagy épít még egyet, vagy vásárol még egy autót, aminek van szerviz, út, egyéb igénye, akkor az elindította egy olyan gazdasági folyamatot. Tehát a, a, meg az is, amit mondtál, hogy valóban, hogy az is ugye egy spekuláció, hogy a nagyvárosoktól nem olyan messze, egy nagyon alulképzett lakosságot, ugye ezt tönkre lehet tenni, el lehet üzni, és akkor olcsón föl lehet vásárolni azokat a, az ingatlanokat. De én, én megint visszatérnék erre, mert én ezt nagyon fontosnak érzem a, a megoldáson, mert, mert sajnos ebben a globális dologban benne van ez az állandó felfolyódás, az állandó ö, lufi növesztés, hogy ez a helyi szerves gazdaság, tehát én, mint vízióként ez úgy fogom fel egy önfenntartó helyi gazdaság, ami persze nem azt, nem egy középkori autarkiás, gazdaságot jelent, hanem az, amelyik ezeket a forrásokat valahol helyben lekötik. Tehát abban a pillanat, amikor mondjuk egy azonai polgár egy kínai részvény realizál, akkor abban legyen valami érdek, valahol megjelenjen az, hogy ő ezt he helyi módon hasznosítsa, vagy ott fektesse be tehát a, valahol nem, nem tudom megmondani ezt a mértéket, csak ugye, hogyha kívülről ránézünk, akkor azt lehet látni, hogy De ez a... ilyen alapon ö, veszélyesnek tűnik az, hogy én a Rizónába úgy fektetek be, hogy én a Kínaiba fektetek be, és közben ott szeretnék élni, és nem törödöm azzal, hogy ott mi van. Mert ez annak a dolognak a lassú halálát fogja -e jelenteni, Most és végül az egész hát nem a, a, a, hát a fundamentum az az lenne, hogy... Tehát Nekem van valamilyen tudásom, és ebből a tudásból valamilyen e, tőkét, profitot tudok összeszedni, és ezt akarom újra és újra érvényesíteni. Valójában az lenne az igazán megfelelő, hogyha ezt a tudás és ezt a képességet, ugye minél szűkabb körben tudnám ezt kifejteni, ott, ahol keletkezett. De miután ez a, a, a globalizáció szerintem hamarabb ért el, mondjuk Kínában, vagy Indiában, vagy mit tudom, milyen, milyen, távakerető országokban, hogy az, azok igazán tudnának élni ezzel a lehetőséggel. Tehát mondok egy példát, hogy nekem ez a pekingi olimpiánál e, ugye állna arról szólt, hogy most jön a Kína új világhatalom, miközben, hogyha nem tudjuk ezeket az újsághíreket, meg ezeket a felszínes történeteket, azt látjuk, hogy Kínában megrendeztek egy amerikai olimpiát. Tehát teljesen egy európai, egy száz, ugye mint a Sydney olimpia lett volna. Tehát ő nem kínai olimpiát rendezett, tehát semmi köze nem volt hozzá. Tehát ők teljesen egy, egy angolsz, az európai kultúrát próbálnak átvenni. Tehát a Kína nem saját piacra termel, hanem ő az európai, nyugat-európai piacra. Tehát gyakorlatilag ez is egy rendelenes folyamatnak látom, mert ő egy olyan terméket állít, ami neki nincs szüksége, viszont az, hogy dömpingáron beviszi a nyugati piacokra, ott teszi tönkre az ottani helyi termelőket. Tehát tulajdonképpen az ő egy potenciális vásárlóit fogja fókozatosan gyalulni. Tehát én, én ebben látok egy túl gyors folyamatot, tehát egy ezért ö, félelmetes szerintem az, hogy kínának ez a típusú ö, növekedése. Tehát én mondom, én, én azért érzem ezt, bár tudom, hogy nem tudom, hol lehet megfogni, hogy ez a helyi szerves gazdaság ez hol tudna szép lassan gyökeretereszteni, és egy erősebb palántát növeszteni. Itt tartunk most egy pillanatis szünetet és utána ezzel a gondattal folytatjuk. a zenő alatt is, ugyanis azért valljuk be, ez a kérdés nem annyira könnyen megközelíthető, mint ahogy ezt talán hallották az előző fél órában, próbáltuk többszörösen körüljárni ennek a pénzügyi válságnak a, a mozgatóit. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy egy kristálytiszta választ tudtunk adni, de annyit talán mégis elmondhatunk, hogy... Valahol az elemeit összehoztuk ennek a problémának, és miklós Sender már jelezte, ugye, hogy ebből a, pénz, ebből a válságból a pénzügyi rész az, az, az most egy kicsi pont látszólag, bár mekkorára, bár mennyire látványos. Emögött egy sokkal nagyobb rendszerbeli, struktúrális probléma húzódik meg, ahol azért azt kell mondjam, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül a saját szerepünket, hiszen mi aktív szereplői vagyunk fogyasztóként, és a, a hitünkkel is, hogy ez a dolognak így kell leműködnie, vagy sem. Ö, szó esett itt az előbb Kínáról, mint a világgazdaság egyik motorjáról. Hát ennek a kínai motornak aztán vannak hátulsó oldalai. Ö, hadd mondjam az egyiket, Ö, Kína, Kínában van ma földkeresség ö, lakóinak azt hiszem egy ötöd része, vagy, vagy valamivel kevesebb, mint ötöd része, szóval nagyon sok kétségtelenül. Ugyanakkor Kínában van a világbányakatasztrófáinak a 75%-a. Külbelül lehet képzelni, hogy miféle viszonyok vannak a, a kínai bányákban. Hát ez az egyik oldala. Hát nyilván, nyilván azért, mert a, mert a egészségügyi, biztonsági berendezések többet költséget jelentenek, ezt a bányában érdemes lesporolni, mert így lehet növelni a profitot. És például a kínaiak abból élnek, hogy ők olcsóbban tudnak adni bármit Igen, hát, hát sok minden van, ez, ez, van. Ennek van pénzügyi oldal is, de nem akkor foglalkozni, hanem a másik. De összefügg a mert ugye a biztonsági, meg a technikai, meg egyéb dolgokat nem fejleszték, mert ember kevésbé számít sajnos, mm. de mondom, még az olimpiára visszatérve, hát a gyárakat, tehát milliós létszámú üzemeket állítottak le az Olimpiai alatt, hogy tiszta hogy a levegő úgy tűnjön, mint hogyha ott nem lenne de ugye emlékeztek rá, hogy, hogy volt-e, hogy azt mondják, hogy a maratoni futást le fogják fújni, mert hogy annyira ártalmas no most, a no most a a, egy, aztán egy másik hasonló példa. A hohankó a világ egyik legnagyobb folyója. A hohankó kék, zöld, sárga, piros és mindenféle, a vegyi gyárak, mind gátláson er eresztik be a, a, a anyagot, azért, mert, mert pénzbe kerülne a káros termékeknek a közömbösítése, hát akkor ne kötsünk ilyen hülyeségre, pénz Na most a következő a történet, ami eszembe jut, egy ilyen vegyi gyármán nagyon feltűnően ereszgette Kína szent folyójába a szennyezőanyagot, úgyhogy e, környezetvédelmi hatósághoz fordultak. A hatósági felügyelő kiállította a papírt, hogy minden oké, rendben van, a világos semmi szennyezés, nem történik pecsét, minden mehet tovább. E, mit az Isten, ez a felügyelő e, e, egy hónap múlva adigazgató lehet ugyanúgy a vegyi gyárnál. A törzet mégis happy de végződik, mert egy könyvzetvédő aktivista kockáztatásával felmérte a helyzetet, leadta a drótot Pekingbe, és a könzeti minisztérium azonai hatája leállította ezt a bizonyos gyárat, amiből nyilván az is következik, hogy korrupció még nem ért el a minisztériumi kínál esetében. Na most a, a, a, a dolgot csak azért hozom föl, mert... Te olyan optimista vagy. Hát legalábbis ennek a gyárnak nem sikerült. De a dolgot csak azért hozom föl, mert itt látok valamit, amit Katasztrofális véget vett egy a kínai bumnak. Az, hogy kína területének igen nagy része, egyszerűen érhetetlenné válnak ilyen gazdálkodás mellett. Tehát, hogyha a kínai, kínai csoda kipúkad egyszer, akkor Isten adja, hogy egy pénzügyi világválság miatt pukadjunk ki, és nem amiatt, hogy a kínálkatlan. Hát, Csak hozzátenném, ez nagyon fontos, ugye, hogy én, én, én, ab, én előbb nem tudtam befejezni ezt a gondolatot, vagy nem tudtam odakanyarítani a gondolataimat, de én, én azért érzem ezt az egész kínai ügyet nagyon problematikusnak. Mert ugye itt a kedves hallgató is, ahogy beszólt a telforma, nagyon jó volt, azon is gondolkodom ezen a visszafüggésen. Tehát Kína szinte egyesíti magába. A kommunista terülőgazdálkodásnak a teljes hibáit, és ennek a mostani globális, és nem csak tőkehajszának a, a, a negatív hatásait. És én és úgy, hogy közben mondom, se az embernek, se a helynek, most a hely alatt nem csak a falut értem a város, de akár tartományoknak, és gyakorlatilag alig tudnak megszólni ágazatoknak. Feltételezem, hogy a de a bánya ágazat az nem örül annak, hogy havonta vannak bánya de feltétlenül nem tud mit kezdeni azzal, a, hogy megvédje a saját cégeit, munkásait. Tehát én, én azért mondom, hogy túl hamar nyitották ki a, az üvegháztertőt ebbe a kínai gazdaságba, tehát túl óriási volt az a. Tehát ki, azért álljunk meg egy pillanatra. Mert azért ezt, ezt most Na. mondhatjuk, hogy a Kína nyitottak ki azért, de nem az a az az amerikai, vagy nyugat-európai vállalat, vagy éppen ma már magyar termelő az, ja. aki Kínába helyezi ki azért a, nyere, azért az, a munkaerő különbség, ár, árbeli különbség miatt a termelését? Igen, itt van a, ennek a tehát, globalitásnak, igen, ez egy nagyon érdekes. ez. Egy, hogyan... ez egy, ezt nem ott gerjesztették, hanem itt gerjesztették, ők ennek zseniálisan ö, tettek eleget ennek a feladatnak. Több tényező van, mert ugye a globalizációval ez a szabadkereskedelmi törvények, évén ugye elvileg elvéleg nem lehet korlátozni ugye a termékek bejutását, de van egy másik, Jó, csak hogy, van egy, van amikor... Van egy emberi felelősség ebben igen, a tehát, ha, ha, Hogy mondjam, tehát nekem az a furcsa, most én, én vissza akarok tényleg, amit te is mondtál ezzel a lokálissal, hogy ha ott van a falumban mondjuk, mondjuk volt egy kötödel, vagy egy nem tudom micsoda, egy ruha, üzem, ugye ma már magyar cégek is, akik ruhával foglalkoznak, azt csinálják, hogy Kínában gyártatják a ruhákat. Itt csak a terveket készítik, és ott gyártatják. És itt megszüntették a, a, a kis üzemet, mert hogy, az, mert hogy az nekik nem érte meg, és elvitték Kínába, és ott most rendkívül olcsón megkapják ugyanazt gyakorlatilag, amit itt előállítanak, ők nagyot kaszálnak rajta. De ezzel megszüntették a helyi ipart, ezzel megszüntették azt a... Lehetőséget, hogy azok az emberek, akik eddig ebből éltek, azok valami hasonlóban meg tudjanak élni. Tehát a saját rendszerünket már is belerondítottunk a dologba. A kínaiint meg rászoktatjuk arra, hogy ő tanulja meg a mi rendszerünket, ő lassan ki fog kupálódni, előbb-utóbb ő fogja a saját terve alapján csinálni, már ezt csinálják, mint az autókkal, hogy most már jönnek be a saját tervezésű kínai autók, és a többi, és a többi. És ezt a fajta stupiditást, ami, ami az egész rendszer, Jellemzi, ezt szépen exportáltuk Kínába, és ők ezt a stupiditást a maguk erejével, ami azért egy kicsit nagyobb, egy más nívón megcsinálják. És ezzel közben, amit Miklós Sendre mond, közben senki nem foglalkozik azzal, hogy az a föld, az a folyó, az a, az, az ember, aki ki van használva, az tulajdonképpen mit bír? Mik annak a, a korlátai, következő, fizikai... Korlátai. Következő helyzet... Ez a, a, a, a Tehát kína, a rendszer csak összeomolhat A kínai így. expanziónak van azért egy pénzügyi alapja is, ez nem egyébként a jónak az alacsony árfolyama. Ebből azt következik, hogy a, a kínai munkerő árát nagyon alacsonyan lehet tartani, egyszerűen azért, mert a közellátási e, termékek e, e, alacsonyak. Most a jön alacsony árfolyama... E, a kínai termékek azért olyan export képesek, mert igen kicsi ráfordítás ugyanban számít. A költséghányad a költséghányad nagyon kicsi a, költséghányad. a költséghányad. Na most a másik. Kína szabadkereskedelmi elven állt, elméletileg te vihez bármit eladni Kínába. Csak hogy nem tudod eladni egyszerűen azért, mert olyan drága, hogy a kínaiak ezt nem vehetik meg. Egy időben pisztelgálták, hogy emelje fel a Juhant, Kína azt mondták, hogy nem, aztán nem igen van a, a továbbra mit csinálni. Azonban eléggé világosan látható, hogy a, a dolognak hol van egy elvi korlátja, nem tudom, mikor ütközik bele Kína. Az elvi korlát az, hogy amennyiben Kína már nem tudja ellátni elemi cikkekkel a saját maga dolgozóit, kénytelen lesz importálni, máshonnan behozni termékeket, és ez el fog vezetni a kínai munkaerőnek a megdrávolásához. A, a dolog ebből a szempontból újdonság, nagyjából, László, az elég hasonló módon emelkedett föl Japán és a másik kormánykáború yeah. után, azzal, hogy igen olcsó volt a japán munkaerő és dömping áron terméket tudtak vinni a világon, csak hogy a, a japán most nagyon drága. Csak hogy a japán gazdaság nem ezen a mechanizmuson emelkedett föl, hanem azon a mechanizmuson, hogy felhalmozta a tőkét, saját termékeket állított elő, amik egyre ívosabbak voltak, és egyre drágában maradtak. Hát hogy a kínaiak is ezt az utat ön, egyre inkább ezt ön, a, a, a következő. Attól tartok, hogy, hogy Kína nem tud kiszakadni a kettő szerkezetből. Tehát azt hogy a, a, a kínai gazdaság úgy amblok e, e, e, eléri ezt a japán utat, annyi semmi lehetőséget nem látok. A kínai gazdaság csak dömpingel fog Na, tudni. meg egy pillanatra. Még meg, a Vargas csőbe, te is azt mondtad. Igen. Amikor a kínai, meg a, az orosz, meg nem tudom milyen piacról beszéltél, hogy hát szinte korlátlanak a lehetőségek, tán Miklós Sándor föl is sziszent egy pillanatra, én is föl sziszentem. És most Kínáról egy kicsit el vagyunk áll, hogy ő mit fog csinálni. Először is azt is tudni kell, hogy Kína már a kínai, vállalkozók, vagy nem tudom, én az állam, stb. gondolom, ezért jól együtt dolgoznak. Nincsenek annyira fejük rejtve, mert ugyanis Afrika a következő célpont, ahol Kína rendkívül nagy és komoly beruházásokat tervez, és sem pontosan érzik ezt a problémát, amit te mondtál, hogy ők, ezt, ők ugyanazt a ami hozzájuk lett exportálva ez a fajta ö, probléma, azt ők már is továbbadják. Igen, ám csak, hogy a kör ezennel bezárul. Már nem látok több kontinens és több ö, éhező ö, népet a, a világon, akit ki lehet használni. Tehát ez a fajta kiasználási, ö, ö, hogy mondjam, ilyen vándorlás, ami, amiben ugye Magyarország is sokáig kifejezetten ilyen gyarmati, gazdasági gyarmat volt, mondjuk a nyugat számára most is nagy részt az, most a magyarok tekintenek már így mondjuk Ukrajnára, vagy tekintetek egy Romániára, most már a románok is a nem tudom én a, a törökökre, aztán a nem tudom én kikre, az Indiákra tekintünk így, meg a kínaiakra, és aztán ez tovább jön, de visszaér a, a dolog, mert elfogy a, a lehetőség. Tehát, tehát nem csak a a, hogy mondjam, a, a víz fogy el, meg a, az emberi, vagy az erőforrás, hanem az emberi erőforrás is véges, hiába van belőle 7 milliárd. Tehát úgy, úgy gondolom, hogy ez a rendszer így vagy úgy a végnapjait éli mindenképpen. Tehát, uh, én Nem tudom, hogy érthető volt, amire, amire igen, próbáltam után. Én szerintem a, a kína haladtan izgalmas és rovatosan. Pogalmaznék, mert annyira nem ismerem. Mindig, is. mindig egyel-arrébe, de. Igen, Japán de. Japános így emelkedett, illetve a... kóreai így emelkedett. Nem, nem, nem, nem, nem. Szerintem nagy különbségek, különbségek van. vannak. vannak. Tehát én, én, én azt gondolom, igen, hogy. A rendszert szempontjából is akarák a különbségek, vagy pedig csak ilyen történelmi igen, én, én, kultúrálisak különbségek. Én, az, én, a, én azért, azért mondanám ezt a különbséget, előbb hangsúlyoztam, hogy. Úgyhogy Kína egyesíti... Földre is hozzászonítjuk azt, hogy közben egy bolygón vagyunk, aminek vannak a bolygónak saját. Igen. ikényei, hogy úgy mondjam? Na tehát előbb annak, hogy tehát hogy egyesíti a, a kommunista tervgazdaságnak is a hibáit, tehát ahogy annak egy divat volt, és egy közszei volt, hogy, hogy kölcsönhetési korlát nélküli. Tehát gyakorlatilag ugye nincs egy olyan belső piaci szabályozó erő, ami lám itt a pénzsíválságban mégiscsak valahol szabályozott, ugye nagyon durván, de való szabályozott. Kínában ez nem jelenik meg. Tehát mert a, mert a, a kínai hát a kommunista diktatúra ezt ő felül tudja írni. Tehát amikor a, amikor a, japán, japán... a tudatossága a, a, a kapitalista nyeréskedésnek és a De kommunista nyerészkedésnek, vagyis hogy mondjam... Itt beleér az, amit a bandi mondott, a méret. Tehát a, amíg, amíg a japán gazdaságot a másik világháború után ö, beletett integrálni, illeszteni lehetett a, a nyugati, tök klasszikus európai és az amerikai ö, ö, kapitalista gazdákat. Nem sétem ezt a szót, hogy kapitalista, mert szerintem a Kína is egy kapitalista, függetlenül, hogy kommunista és állami tulajdon van, mert ugye a tőkét termel, vagy tőkét állít elő. Tehát a Japán pici volt, ugye, Kisország hát kis ország volt, ugye a Korea is, a Négy Tigris, az se voltak nagyon jelentős országok Még méretben. Igen. Tehát volt ez a, ez a típusú adaptáció, hogy a alacsony költsége előtt a termékeket be lehet vinni a nyugat Európába. Ez nagyon szépen lehetett adagolni, ha lehet ilyet mondani. De kínálná valóban az a gond, hogy, hogy iszonyatos a méret. És közben a maga a gazdaság az nem nagyon, tehát nincs egy belső szabály, mondom, mert nem, belső piac, nem termelett minimális az a belső piac. Nyilván megjelenik ott is egy több milliós vagy több tízmilliós középosztály vagy Eh, nagy jövedelmel rendelkező vezető értékre. Nagyobb a, a belső piac, belső hogy azok a termékek, amiket előállítanak, abból csak nagyon kevés kerül. Van. Nem, nem az a, hozzá cél, a cél, nem belülről, tehát a, a nyugat-európai, szerintem, hogyha a fejlődésnek egy szép, klasszikus, pozitív értelmét fog föl, annak pont az a lényeg, ez ma görögöknél, fűnicéljek, rómaiaknál, ez az európai kulturális fejlődés, hogy, hogy a belső piacra a és a fölösleget vitte. Tehát akkumparatív előnyel próbált élni a szomszédos piacon, mint hogy most is így van egyébként a vidéken a falun. Tehát én, én itt látom ezt a nagy gondot, és még bekapcsolnék egy másikat, amikor... Most nem a fölös viszik, hanem a fölöslegest viszik. Már, a, a, a, hogy, hogy hogyan ér össze, a amit mondtál, a, előbb utaltál, hogy összeír a, a világon. A, a tíz évvel ezelőtt nagyon sokat foglalkoztunk a barna mezőkkel. A barna mezős Beruházás. beruházásokkal, és azzal, hogy, hogy milyen hirtelen ugye az ipari telepekre. Igen, kelet-európa. ipari telepek, vasra, fölöslegesé vált, vasi területek is, ugye a honvédségi területek és akkor a tanulmányosztók ezt, hogy hogyan indult ez el, főleg ugye Angliából, Németországból, akkor kiderült, hogy ott ugye a magas munkaerő miatt, a magas infrastruktúrális költségek miatt hatékonytannál váltak ezek a nagy hajógyárak, bányák, stb. És környezet szennyezők is voltak. Nagyon szép konstrukció alakult ki, ők ugye a maguk relatíve fejlett technológiát hát exportálták Kelet-Európába, ahol ugye sokkal fejlettebb volt ez, mint a korábbi, ugye a szocialista ipar, és közben ők megszabadultak egy környezésszennyező dologtól, de azzal, hogy ők a működőtőkét kivitték, annak a hasznait ugye repatriálták, ugye annak a otthon csapottak le, elindult ez a szabadidőgazdaság, sport. Mm -hmm. Tehát gyakorlatilag egy virágzásnak indult, ha lehet ilyet mondani, a, a nyugat-európai életet. Itt volt egy paradigmaváltás, de... Itt, a, itt azért vagyok nagyon úgy ez a virágzás és ez azért most tovább ebből ment, az ár... Tovább ment, és ez a környezet szennyezés, tehát itt akartam összehozni a kettőt, hogy, hogy tehát tovább exportálódott Kína-India felé, ahol ugye ez a hihetetlen olaj szükséglet, energia foszilis szükség és a környezet és a környezetvédelemnek gyakorlatilag a minimális ig igénylése mellett folyik a termelés. Tehát én azt gondolom, hogy olyasmivel kellett volna, vagy talán lehetne most is korlátozni ezeknek a termékeknek a mondjuk a mi piacunkra való bejutását, hogy, hogy ráírni, hogy ez nem tudom milyen környezetvédelmi technológia a mellett állt. Ez amit vár... teleírt, az ugyanaz, példát erre, mondott, két évvel hogy a ezelőtt... szönyeg alá van a alá van, söpörve a problém. Igen, igen. Itt milyen ha, büszke gyorsan... vagyok, hogy én milyen jó üzletet csináltam a kínaiakkal, és onnan veszem a nem tudom micsodát. Ott megy ez a borzalmas, minősítetetlen környezetkárosítás, ami Valójában az egy, egy globális, egy globális ö, a változásnak a, a rendkívül. Ezt az érdeket elemen. kéne bevinni ebbe a fogyasztói tudatba, hogy az milyen, hogy elátották de... előtte, mint ahogy a, mondom, két évvel ezelőtt volt a Futball vévé, és akkor rá volt írva a németországi foci VV labdákra, hogy gyermekmunkát nem tartalmaz. Tehát egy kis, kis szegleten, kis szegleten rá volt írva ezekre a labdákra, hogy mi ezt Pakisztánban, a Vietnámban csinálták, így is hiszem, 100 forint volt kb. ezeknek a hétlen értékű labdája. Azért tegyük meg... hozzá, hogy a VV fő szponzoráinak a pénzébe, hogy mennyi volt a gyermekmunka, azt az nem kérdezték meg, vagy Vessze, mennyi volt csak a más. Ott már megjelent más valami, megjelent valamilyen elv. Tehát, hogy olyan terméket, le lehetőnek a 90%-a nem tehát egy meg, megjelent Tehát megjelent egy elv, hogy én olyan terméket vásárolok, ami. Tehát, aminek, tehát hozzá kötöm ehhez a, a termékhez, tehát ugyanígy... Na, a... most, na most ezért ez egy fontos dolog, mert, de én úgy érzem, csak már nem baj, egy pár percünk van, hogy ö, hasonló eset volt, ö, van volt sok is, de ez, ez egy ilyen látványos volt, amikor Spanyolországban aktivisták ö, a a Nike cipőiket visszavitték, és bedobálták a kirakaton keresztül vissza az üzletbe, azért, mert napi egy dolláros ébérér 8-10-12 éves gyerekeket dolgoztatnak valahol Malajziában, vagy nem tudom én hol, Indonéziában, azokért a 20 forintos cipőkért, amit mi itt megveszünk, és azt mondjuk, hogy milyen klassz. Egyszer azt mondták, hogy ez így, durván erkölcstelen, és, és nem igaz, hogy ezzel jót teszünk, mert, mert ez mert munka van benne, és egy, egy embernek a jövőjét teljesen leblokkolja az, hogy gyerekkorában tanulás helyett ezt csinálja. De én ebben nem a... én ebben a, az egyénnek a kezdeményezését Igen. látom. Tehát én nem, nem, én nem látom azt, hogy akár állami, vagy bármilyen szinten nagyon sikeresek lennének ezek a a kezdeményezések, amik visszafordítanák a dolgot, hisz, hisz a, a, az államok is, hát ezt e, Miklós Sender nagyon jól leírta a kétszer kettő, öt, kétszer, kettő, három ügyes játékkal, ugye amikor belépnek a, a, a bankokba, de az ő tudatuk nem változik meg, ők ugyanazt a mentalitást támogatják, ami eddig volt, csak próbálják menteni a menthetőt. De hol vagyok benne én? És hogy lehetne azt uh, mégis uh, miben lehet reménykedni, inkább azt mondom, hogy, hogy lehet változás úgy, hogyha én ebből kivonom magam, és mondjuk nem csak a cipőmet dobom be a kirakadva, nem még sok más hasonlót, és végrehajtok az életembe. Hát ez is, ez is biztos, hogy egy út. Én, én váltéget kötöm az ebetekaró, tehát ez a helyi termék de ha Na. egy termékhöz nem, nem egy ilyen ízékel, hogy nem megyek be a bádog már úgy értem a bádog dobozban levő Igen. hatalmas boltba, a, a, a, a nem hanem elcsoszogok a, a, a piacra, vagy megpróbálom létrehozni az Igen. én barátaim a stb. A, azt, azt a piacot, ami most már nincs is gyakorlatilag. Szóval a, és támogatom a helyi terméket. A helyi terméket, intézményezésű, nagyon sok oldalon. Hát ezek ma már le vannak rombolva. Hát nagyon nagy sok oldalon le vannak rombolva, lerombolták őket. Igen. Tudatosan, tudatos... és tudatosan egy olyan politika rombolt amelyik ellensége a, a helyi Tehát nem is titkolja, hogy az, nem is titkolja nagy, ipari globális lobbistáit tulajdonképpen. Lény lény lényegében arról van szó, hogy ez azért lehetséges, mert, mert nem működik a képviselt rendszer. Igen. Tehát mi választunk valakiket, abban a hitben egyre kevésbé hiszünk azt, hogy minket képviselnek, de kétségkívül ez az ideológia, hogy megvagyunk a képviselők. Kérem, ezek a képviselők nem minket képviselnek, ezek a, a valóságos megbízóikat képviseli, lényegében mi ellenünk képviselik, úgy jó közelítéssel lehet mondani. Most a helyzet az, hogy ilyen ellenszélben igazából nem tudom, van mit csinálni. Tehát olyan és olyan szervetek szükségesek, ahogy a helyi gazdagodás megvalósuljon, amiket nem igen lehet megcsinálni akkor, hogyha maga a közhatalom ellenséges a dolgokkal kapcsolatban. Hát, hát, hogy, hogy tényleg szemléltésű, egy hazai példát hadd mondjak, hát, Magyarországon kb. 300 ezer embert foglalkozhatnak az itt dolgozó multinazolos amelyek elviszik ennek profitjukat. Nem kifogásképpen mondom, joguk van hozzá, de elviszik. 300 ezer Minden lehetséges mint folyamatosan 18 év óta a múltig kapnak meg. Ugyanakkor Magyarországon 1,6 millió ember foglalkoztatnak a hazai kis- és középvállalkozások. Ezek tartják el igazából véve az egész magyar gazdaságot. Dupla adótajér er Lényeg az, hogy minden elképzelhető módon sanyargatja a mindenkori magyar gazdaságpódjük ezeket a ö, ö, ö, vállalkozókat, akik még egyszer mondom voltak, akik nem nem tartják az országot. De ilyen körülmények között mit lehet csinálni, hogyha így viselkedik a közhang? Ezt bocsáss meg. Leértem az időnk, és azt kell mondanom, hogy ez most kell, hogy fönmaradjon a hangsúly egy kicsit. Lehet, hogy van választ, de. Ezt a választ nem nekünk kell igazából megadni, hanem ez valahol realizálódnia kéne a, a mindennapi cselekedetekben nekünk, meg el kell mennünk most innen, tehát nem folytathatjuk. Meg kell köszönni Miklós Jendének és Varga Töcs Bélának, hogy itt voltak, és fönn hagytunk hangsúlyokat, talán szándékosan is, nem kell azt tenni, hogy mi meg tudjuk oldani a problémákat, de szeretnénk, hogyha kutatnánk a dolgok mögött lezajló folyamatokat is, nem csak az újságok és az újságírók által, hogy mondjam, geljesztett hangulattal ingadoznánk ide-oda. Elbucsozom bányai Gézát, hallották két hét múlva leszünk ismét ugyanekkor, ugyanitt a nagyvárosi dilemmákkal, hallgassák a civil ágyot, továbbra is. Jó szórakozást!